ЧАСТИНА друга. Подорож до БРОБДІНГНЕГУ. Розділ Перший. ОПИС шторму. З корабля виряджають баркас по прісну воду. Автор їде на баркасі досліджувати країну. Він залишається на березі. Його підбирає один із тубільців. І односить до фермера. Як його прийняли там? Різні пригоди, що трапилися з ним у фермера. Опис МЕшканців. НЕ судилося мені жити вдома у колі сім'ї серед близьких та рідних. Обставини змусили мене через три місяці після повернення знову залишити рідний край, і 20 червня 1702 року я відплив з Даунса на кораблі «Пригода», що під командою капітана Джона Ніколса з Корнуельсу йшов до Сурата. До мису доброї надії, де ми спинилися, щоб запастися свіжою водою, подував попутний вітер, але раптом виявилось, що корабель протікає, а до того і капітан наш захворів на пропасницю. Нам довелося розвантажити судно і просидіти там аж до кінця березня. Розпустивши вітрила, ми щасливо пливли аж до Мадагаскарської протоки. Коли ж судно опинилося на північ, від острова Мадагаскар, десь на п'ятому градусі південної широти, помірні вітри, що звичайно віють у цих морях, від початку грудня до початку травня з північного заходу, 19 квітня раптом подули з більшою, ніж звичайно, силою. Вони віяли майже просто заходу цілих 20 днів. За цей час нас однесло трохи на схід від Молокукських островів та градусів на три на північ од екватора, як обчислив 2 травня наш капітан. Вітер тоді вже вчух, і настала цілковита тиша, з якою я дуже радів. Але капітан який дуже добре знав ці моря, звелів нам усім готуватися до шторму. І він справді знявся наступного дня, коли подув південний вітер, званий тут південним усоном. Бачачи, що вітер дужче ми згорнули блінд і збиралися вже згортати фок. Погода дедалі гіршала. Ми обдивилися, чи добре прикріплені наші гармати, і прибрали трохи бізань. Судно було в чистому морі, і ми визначили, що краще йти за вітром, ніж лягти в драйв. Ми прибрали фок, а тоді напнули шкоти. Корабель тримався добре. Шторм лютував, море розбурхалось. Щоб легше було стерничному, ми прип'яли канатом стернове колесо. Ми не хотіли спускати клівера, бо судно йшло за вітром. А брам Стеньга, як відомо, допомагає керувати кораблем і прискорює його хід. Коли буря трохи вщухла, ми поставили грот та фок і лягли у дрейв. Потім розгорнули Бізань і обидва Марселі. Вітер дув з південного заходу і гнав нас на північний схід. Маневрували ми з допомогою Бізані, намагаючись використовувати вітер і розгортати стільки вітрил, скільки могли витримати щогли. Під час цього шторму нас, за моїми розрахунками, однесло миль на 500 на схід, але визначити точно, де ми опинилися. Не міг і найдосвідченіший моряк з нашого судна. Їжі в нас було вдосталь, корабля буря не пошкодила. Екіпаж був у доброму здоров'ї, бракувало тільки води, і це дуже непокоїло всіх. Щоб нас не знесло до північно західних берегів Великої Татарії, а потім і до Людовитого океану, капітан визнав за краще йти тим самим курсом, аніж повертати на північ 16 червня 1703 року. Юнга на щоглі помітив землю, а 17 червня ми вже стояли біля Великого острова, а може й материка, ніхто бо не знав, що воно таке, від якого вибігала море коса, а за нею виднілася бухта, надто мілка для судна тоннажем понад сто тонн. Кинувши якоря залігу від бухти, капітан вирядив до берега Баркас з 12 добре озброєними матросами і посудом на воду, якщо вона там знайдеться попросив дозволу поїхати з ним і я, щоб оглянути країну і зробити, коли пощастить, яке-небудь відкриття. Висівши на острів, ми не знайшли ні річки, ні джерела, ні будь-яких ознак людей. Матроси, шукаючи прісної води, пішли берегом, а я подався у глиб острова. Пройшовши з милю і не побачивши нічого, крім голого, скелястого ґрунту, я почав стомлюватися і вирішив повернутися до корабля. Озирнувшись на бухту, я побачив, що всі матроси сидять уже в човні і чим дуж грибуть до судна. Я хотів би гукнути до них. Певна річ, вони б не почули мене. Але побачив, що за човном женеться якась велетенська істота. Вона дуже швидко брела морем, що доходило їй до колін. На щастя, наші люди на півліги випередили її, та й море в тому місці було засіяне гострим камінням так що потвора не спромоглася наздогнати човна. Все це мені розповіли вже потім, бо я не наважився чекати кінця тієї жахливої пригоди. Кинувшися прожогом назад, я зліз на стрімкий горбок. Передо мною розгорнувся куточок заселеної країни. Я побачив оброблені лани, але найбільше вразили мене луки, де трава була до двадцяти футів заввишки. З горбка я зійшов на битий шлях, який насправді був лише стежкою серед ячменю, я йшов деякий час, не бачачи майже нічого, бо вже находили жнива і стебла витяглися не менше, як на сорок футів над землею. Цілу годину йшов я до кінця поля, обгородженого тином футів сто двадцять завишки і обсадженого деревами такої висоти, що я й приблизно не міг би собі її визначити. До сусіднього лану вів перелаз. Він являв собою чотири приступки футів по шість завишки кожна. Зверху був ще один камінь, понад двадцять футів завишки. Поки я шукав щілини в огорожі, з суміжного поля до перелазу підійшов чоловік такого зросту, як і той, що гнався за нашим човном. Кожен крок його дорівнював приблизно десяти ярдам. А завишки він був такий, як сільська дзвіниця. З переляку я сховався у ячмінь. І звідти спостерігав, як він ліз на перелаз і, озираючись на сусідній лан праворуч, почав кликати когось голосом куди гучнішим, ніж сурма. Спершу мені навіть здалося, що то був не голос, а грім з такої висоти він лунав. На покрик з'явилося ще семеро таких самих страховищ з серпами завдовжки і сім наших кіз. Я зрозумів, що це його слуги або наймити бо одяг їхній був гірший. Вислухавши його, вони заходилися жати той лан, де я ховався. Я прагнув утекти від них якомога далі, але пересуватися доводилось з великими труднощами, бо стебла були одне від одного не більше, як на фут, і я ледве протискувався між ними. Проте я все-таки посувався вперед, аж доки потрапив на ділянку, де ячмінь виліг від вітру та дощу. Тут уже я не міг ступити й кроку бо стебла так поперепліталися, що просунутися між ними було зовсім неможливо, а стюки на колосках були такі цупкі та гострі, що крізь одяг в'їдалися мені в тіло. Тим часом я почув, що женці наблизилися ярдів на сто до мене. Знесилений і засмучений, я в розпачі ліг у борозну, щиро бажаючи вмерти, і став оплакувати свою дружину з осиротілими дітьми, та клясти шалену впертість, яка штовхнула мене на цю подорож, всупереч порадам усіх моїх родичів та друзів. Серед таких сумних думок у моєму мозку майнула гадка про країну Ліліпутів, де мене вважали за найбільше чудо в світі, де я здатний був однією рукою тягти увесь імператорський флот, і де я зробив багато інших вчинків, записаних назавжди в літописи держави. Ті вчинки здаватимуться неймовірними майбутнім поколінням, хоч вони й були засвідчені мільйонами очевидців. Я передбачав, що ці велетні дивитимуться на мене із зневагою, і порівнював себе з ліліпутом, який випадково опинився між нас. Та я розумів, зневага буде найменшим лихом. Якщо людські істоти виявляють жорстокість і лють пропорційно своєму зростові, то чого ж я мав сподіватися від цих варварів? коли перший ліпший з них міг проковтнути мене, навіть не помітивши цього. Безперечно, філософи мають рацію, коли кажуть, що немає ні малого, ні великого, і що ці поняття встановлюються лише порівнянням. Може трапитися так, що і ліліпути зустрінуть народ, дрібніший від них настільки, наскільки вони були б дрібніші від мене. І хто знає, чи немає в який-небудь далекий, невідомий нам досі країні раси, що перевершує своїм зростом навіть у цих велетнів. Незважаючи на переляк та розгубленість, я так заглибився в ці міркування, що опам'ятався тільки тоді, коли один із жінців підійшов ярдів на десять до моєї борозни. Замить він мав або розірвати мене серпом, або розчавити ногою. Коли він намірився ступити далі, я скрикнув так голосно, як кричать тільки з переляку. Велетень спинився, оглянувся на всі боки, і кінець-кінцем побачив мене на землі. З хвилину він вагався, наче людина, що міркує, як би зручніше схопити звірючку, не давши їй укусити себе або вжалити, як це не раз робив я сам, ловлячи лисиць в Англії. Нарешті він великим і середніми пальцями взяв мене за поперек, і щоб краще роздивитися, Відніс Ярдів на три до своїх очей. Я вгадав його намір і настільки опанував себе, що не прочався, хоч він боляче стискав мої боки, тримаючи мене футів на від землі. Я тільки дозволив собі звести вгору очі і, молитовно склавши руки, вимовив кілька слів сумним, приниженим тоном, що найдужче посував до мого тодішнього становища. Я весь час боявся, що він ж бурне мною об землю, як ми, звичайно, робимо з маленькими шкідливими звірятками, яких хочемо знищити. Але, на моє щастя, його, видимо, зацікавив мій голос та рухи, і він почав пильніше приглядатися до мене та зачудовано дослухатися до моїх слів, хоч і не розумів їх. Тим часом я все стогнав, показуючи головою, що він боляче стискає мене пальцями. Він, здається, зрозумів, чого я хочу, бо обережно поклав мене в поло своєї куртки, і побіг до хазяїна, того самого фермера, якого я попереду бачив на полі. Той, вислухавши наймитову розповідь, одломив соломинку з добру палицю за вбільшки і підняв нею поле мого комзола, думаючи, очевидно, що це якась особлива оболонка, дарована мені природою. Потім він змахнув мені злобо волосся, щоб краще роздивитись моє обличчя. Він скликав усіх наймитів і запитав їх, як дізнався я згодом, чи не бачили й вони таких маленьких тварин, а потім обережно поставив мене рачки на землю. Я відразу звівся на ноги і почав повільно походжати сюди туди даючи зрозуміти цим людям, що не маю наміру тікати. Тоді вони, щоб краще бачити мої рухи, посідали всі долі кружх мене, а я, знявши капелюха, низенько вклонився фермерові. Потім упав на Підняв угору руки, звів очі, якомога голосніше промовив кілька слів і уклінно подав ферму гаманець із золотими монетами, що був у мене в кишені. Велетень поклав його собі на долоню і підніс, щоб краще роздивитись, до очей. Витягши з рукава шпильку, він кілька разів штиркнув нею в гаманець, але так і не здогадався, що це таке. Тоді я на мигах попросив його покласти руку на землю, відкрив гаманець і висипав йому в жменю все золото. Там було шість іспанських золотих по чотири пістолі кожний, і щось із двадцять чи тридцять дрібних монет. Наслинивши пальці, він підняв ним одну монету, потім другу, і, як видно, не знаючи, що воно таке, знову знаками звелів мені сховати їх у гаманець і покласти в кишеню. Я ще кілька раз запропонував йому взяти гроші, та врешті мусив скоритися. Все це переконало фермера, що він має справу з розумною істотою. Він раз у раз вертався до мене зі словами, що голи у мене в вухах, наче водяний млин. Дарма, що вимовляв він їх дуже виразно. Я відповідав йому якомога голосніше різними мовами. Але велетень хоч і нахиляв своє вухо ярдів на два до мене, не втямив нічого. Нарешті він одіслав наймітів жати, а сам видобув з кишені хусточку, згорнув її вдвоє, поклав собі на ліву долоню і, спустивши руку до землі, запропонував мені злізти на неї. Долоня його була завтовшки не більше як фут, і виконати таке розпорядження було неважко. Щоб не впасти, я ліг, випроставшись на цілий зріст, а він для більшої безпеки крив мене хусточкою і так поніс додому. Дома він покликав свою жінку і показав мене їй, але та заверещала й утекла, як тікають англійські жінки, узрівши жабу або павука. Проте, побачивши згодом мою добру поведінку і те, що я слухняно корився кожному знакові її чоловіка, вона скоро помирилася зі мною і кінець кінцем почала ставитись до мене дуже ласкаво. Було вже близько одинадцятої години дня, і наймечка подала обід з однієї страви як то личить з звичайним хліборобом. Миска, яку вона принесла, була принаймні 24 фути в діаметрі. Сім'я складалась фермера, його дружини, трьох дітей і старої бабусі. Фермер примістив мене недалеко від себе на столі на висоті 30 футів від підлоги. Я страшенно боявся впасти і старався триматися далі від краю стола. Жінка відкраїла мені маленький шматок м'яса, Вломила трохи хліба і поклала переді мною. Я незаймко вклонився їй, витяг свій ніж та виделку і заходився їсти, чим страшенно захопив їх. Далі хазяйка послала наймечку принести найменшу чарку, в якій містилося щось із два галони, і налила туди якогось питва. Ледве-ледве вхопивши чарку обіруч, я якнайпоштивіше випив до її милості і виголосив коротеньку промову по-англійському. Намагаючись вимовляти кожне слово, якнайвиразніше, чим викликав у моїх слухачів вибух сміху, що замалим не оголошив мене. Питво нагадувало легке яблучне вино, і дуже мені сподобалося. Ідучи до фермера, що кивком голови покликав мене, я, дуже розгублений від усього баченого, як-то легко розуміє ласкавий читач, дорогою спіткнувся об скоринку хліба і упав обличчям на стіл, не заподіявши собі, правда, ніякої шкоди. Підвівшися і помітивши, що моє падіння схвилювало цих добрих людей, я помахав у себе над головою капелюхом і тричі скрикнув «Ура!» на знак того, що зі мною все гаразд. Та коли я підійшов до хазяїна, так я називатиму далі фермера, його молодший син, десятирічний пустун, схопив мене за ноги і підняв так високо, що я весь затрусився зі страху. Батько страшенно розсердився, вирвав мене з його рук Давши синові такого ляпаса, що скинув би сідла цілий ескадрон європейської кавалерії, і звелів йому вийти за столу. Щоб не настроїти хлопця проти себе. Добре пам'ятаючи, як наші діти люблять мордувати горобців, кролів, кошенят та щенят, я впав навколішки і, показуючи пальцем на пустуна, попросив хазяїна простити синові його пустощі. Фермер погодився, і хлопець знову сів до столу. І я підійшов і поцілував йому руку. А хазяїн мій змусив його ніжно погладити мене. Під час обіду на коліна до хазяйки скочив її улюблений кіт. Почувши шум, неначе від дванадцяти панчишних верстатів, я повернув голову і побачив, що там моркоче звір утричі більше від нашого бика. Він приязно моркотав, бо хазяйка його годувала та гладила. Але лютий погляд тварини завдав мені великого страху. Хоч я і стояв в путів за 50 від кота, а хазяйка міцно тримала його, щоб він не кинувся і не схопив мене у своїй пазурі. Виявилося, проте, що мені не загрожувала небезпека, бо кіт зовсім не звернув на мене уваги, навіть коли хазяїн підніс мене в путів на три до нього. Я чув від людей і знав з власного досвіду, що хижі звіри завжди нападають на тих, хто від них тікає або виявляє страх перед ними і вирішив у цьому небезпечному випадку нічим не виявляти ляку. П'ять або шість разів я підступав до самісінької морди кота, і він не те що не займав мене, а ще й відсувався назад, наче побоюючись невідомої істоти. Собаки, що під час обіду, як то звичайно буває по фермерських господах, увійшли в кімнату і лякали мене менше. Один із них Мастів був у четверо більший від слона, а другий хорт, ще вищий, але ходіший за нього. Під кінець обіду війшла нянька з однорічною дитиною на руках. Дитина зразу помітила мене і так заверещала, просячи дитячим звичаєм, щоб мене віддали їй як іграшку, що крик її, напевне, почули б на Лондонському мості, якби вона була в Челсі Мати, щоб побавити свою улюбленницю, Взяла мене і піднесла до дитини, що миттю схопила мене в руки і засунула мою голову собі в рот. Я скрикнув так голосно, що пустунка, злякавшися, розтолила пальці, і я неминуче скрутив би собі в'язи, якби мати не підставила свій фартух. Щоб заспокоїти дитину, нянька почала забавляти її калатальцем. Воно являло собою порожню посудину, повну великих каманюк, і було прив'язана канатом до поясу дитини. Втихомирюючи малу, нянька сіла на низенький стільшик так близько від мене, що я міг розглянути її лице. Признаюсь, це було неприємне видовище. Вся шкіра була покрита якимось горбками, ямками, плямами і товстезними волосинами. А здалеку вона видалась мені досить принадною. Це викликало в мене деякі думки з приводу ніжної білої шкіри наших англійських дам. Вони здаються нам такими гарними тому, що вони однакового з нами зросту. Тільки через більшоване скло можна побачити, яка насправді груба, шорстка і погано забарвлена, найніжніша і найбіліша шкіра. Пригадую, що коли я був у Ліліпутії, колір обличчя тих малесеньких людей здавався мені найпрекраснішим у світі. А коли з приводу цього я розмовляв з одним ученим Ліліпутом, щирим моїм приятелем, то він сказав, що обличчя моє здається йому здаляку приємнішим, ніж зблизька, коли я беру його на руку і підношу до свого лиця? Яке з першого погляду. признавався він, просто вжахнуло його. Він казав, що бачить у моїй шкірі глибокі ями, що кожна волосинка моєї бороди. В десятеро грубша за щетину кабана, а колір обличчя багатобарний і взагалі неприємний для ока. А тим часом я зовнішністю не гірший за більшість моїх земляків, і дуже мало засмаг, подорожуючи. З другого боку, розмовляючи зі мною про дам імператорського двору, він часто говорив, що в одної ластовині, а в другої великий рот, а в третьої довгий ніс чого я ніяк не міг добачити. Правда, такі міркування не дуже нові, але я хочу поділитися ними, щоб читач не подумав, ніби ці величезні створіння справді потвори. Навпаки, мушу сказати, вони гарний народ. По обіді мій хазяїн пішов до своїх наймитів, наказавши дружині, і як догадався я про те з його голосу та жестів, подбати про мене. Я був стомлений і хотів спати. Помітивши це, хазяйка поклала мене на своє ліжко і вкрила чистою, білою носовою хусткою завбільшки з вітрило нашого бойового корабля. Я проспав години дві. Мені приснилося, що я вдома зі своєю дружиною та дітьми. Тому я страшенно засумував, коли, прокинувшися, побачив себе у величезній кімнаті, путів двісті або триста завдовжки, та двісті заввишки на широчезному дванадцятиярдовому ліжку. Моя хазяйка в якихось домашніх справах вийшла з дому і замкнула двері на ключ. Ліжко стояло на вісім футів від дверей. Коли я прокинувся, два пацюки за запоною на ліжку і забігали по ньому, принюхуючись. Один із них підбіг близько до мого обличчя, і я вжахнувся. Скочив на ноги і видобув свій тесак, щоб захищатися. Ці страшелезні тварини напали на мене з обох боків. Одна вже зачіпала лапою мій комір, але мені пощастило розпороти її черво перше, ніж вона встигла заподіяти шкоду. Пацюк упав мені до ніг, а другий, побачивши сумну долю свого товариша, кинувся навтяки, залишаючи кривавий слід з величезної рани на спині. Чинивши цей подвиг. Я став Любенько походжати по ліжку, щоб заспокоїтись і дати лад своїм думкам. Пацюки були зростом з великих собак, але куди моторніші та лютіші. Якби перед сном я скинув з себе пояс, на якому у мене висів тесак, вони безперечно жерли б мене. Я вимирив хвіст мертвого пацюка. Він був без одного дюйма, два ярди завдовжки. Мені гідко було взятися за нього, щоб скинути пацюка з ліжка, де він ще спливав кров'ю. Помітивши в ньому деякі ознаки життя, я міцним ударом перетяв йому шию і зовсім доконав його. Незабаром увійшла до кімнати моя хазяйка. Побачивши, що я весь у крові, вона підбігла до ліжка й узяла мене на руки. Я показав на мертве страховище, сміхом та знаками даючи їй зрозуміти, що воно не заподіяло мені шкоди. Жінка надзвичайно зраділа і, покликавши наймишку, звеліла їй викинути пацюка у вікно з щипцями. Потім вона поставила мене на стіл, я показав їй свій скривавлений тесак, витер його об полу і вклав у піхви. Розділ другий Донька фермера автора везуть до сусіднього міста, а потім до столиці. Подробиці його подорожі. У моїх хазяїв була дев'ятирічна донька, дуже розвинена, як на свій вік. Вона чудово вміла плести і дуже гарно задягала свою ляльку. Разом з матір'ю вона пристосовувала для мене лялькове ліжко і промостила його в шухляду. Вони поставили шухляду на привішену до стелі дошку, щоб обезпечити мене від поцюків. Ця споруда правила мені за спальню поки я жив у них. Але вони вносили в неї деякі поліпшення в міру того, як я вчив їхню мову і казав їм про свої потреби. Дівчинка була така спритна, що, бачивши тільки один або два рази, як я продягаюсь, навчилася одягати і роздягати мене. Проте я ніколи не зловживав її послугами і охоче робив це сам. Вона... Пошила мені сім сорочок та дещо з іншої білизни, взявши найтоншого, але товшого, ніж наше рядно, полотна, і завжди сама прала. Вона ж таки була моєю вчителькою і вчила мене їхньої мови, називаючи кожну річ, на яку я показував пальцем. Через кілька днів я міг уже попросити всього, чого б мені не забажалося. Характер у неї був лагідний. Зріст, як на її вік, невеликий, не більше як сорок футів. Вона називала мене Грільдріг, це ім'я так і залишилося за мною спершу в родині фермера, а потім і в усім королівстві. Їй найбільше я завдячую тим, що лишився живим у тій чужій країні. Ми ніколи не розлучалися поки я жив там, і я звав її Глемдекліч, тобто маленька нянька, і був би дуже невдячним, якби не згадав тут з пошаною про її піклування та увагу до мене. Щиро бажаючи віддячити їй, я натомість став мимовільною, але згубною для неї причиною неласки, якою вона, як маю я багато підстав, боятися зазнала. Незабаром сусіди довідалися, що мій хазяїн знайшов у полі якусь дивовижну тваринку, розміром із плекнока, їхня комаха футів шести завдовжки, а будовою тіла, подібно до людини. Переказували, що ця тварина точно наслідує всі людські рухи, розмовляє своєю власною мовою, але знає вже багато і їхніх слів. Ходить і стоїть на двох ногах. Лагідна та слухняна, підходить, коли її кличуть, і робить усе, що їй наказують. Що руки, ноги, все тіло цієї істоти надзвичайно малі та ніжні, як у панської трирічної дитини. Один фермер, що жив біля нас і більше за інших приятелював з моїм хазяїном, умисне прийшов пересвідчитися, чи все це правда. Мене зразу поставили на стіл, і я ходив там, витягав спіхов тесака і вкладав його назад, вітав нашого гостя. Його мовою питався, як його здоров'я, і висловлював радість, що бачу його точнісінко так, як навчила мене моя маленька нянька. Старий гість мав поганий зір, і щоб краще розглянути цікавого чоловічка, наклав собі на ніс окуляри. Глянувши на його очі, що блищали неначе два повні місяці крізь вікна, я зарготався від широкого серця. Родина мого хазяїна, зрозумівши причину мого сміху, весело підхопила той сміх, а старий дурень страшенно розсердився. Він мав славу великого скнари і тут таки порадив моєму хазяїнові показувати мене за гроші в базарні дні в найближчому місті до якого було за півгодини верхової їзди, це щось із 22 милі. Бачивши, як вони з моїм хазяїном шепочуться та іноді показують на мене пальцем, я зрозумів, що вони готують мені якусь прикрість. Зі страху мені здалося навіть, що я зрозумів деякі їхні слова. Другого дня Глендекліч, вивідавши все від матері, розповіла, що саме вони вирішили. Бідна дівчинка притулила мене до грудей, і ревно заплакала з горя та сорому. Вона побоювалась, що грубі, прості люди на смерть затискують мене або, взявши в руки, покалічать. Глемдекліч знала, який я скромний, як пильную своєї честі і якою образою буде для мене таке виставляння за гроші на потіху грубої руби. Вона сказала, що батько й мати пообіцяли віддати їй Грільдріга в її цілковиту власність. Але тепер вона бачить, що вони обдурили її, як і торік, коли подарували ягнятку, а потім продали його різникові, ледве воно відгодувалося. Щодо мене, то мушу признатись, я був уражений менше за неї. В мені завжди жила надія рано чи пізно знов дістати волю. Отож, бувши чужинцем у цій країні, я не вбачав для себе ніякої ганьби у тому, що мене виставлятимуть на показ. Я думав, що на батьківщині ніхто не закидатиме мені цього, бо в моєму становищі таку образу мусив би стерпіти навіть сам король Великобританії. Послухавшись свого приятеля, мій хазяй найближчого базарного дня повіз мене в скринці до сусіднього міста. Він узяв з собою дочку, мою няньку, посадивши її на подушку поза сідла. В скринці, закритій з усіх боків, були дверцята а також кілька продухвин для доступу свіжого повітря. Піклуючись про мене, дівчинка не забула покласти туди стьобану ковдру з ліжка своєї ляльки, щоб я міг полежати. Дарма, що ми їхали тільки півгодини. Дорога страшенно втомила і виснажила мене. Кінь стопав не менше, як на сорок футів, і хитався, як корабель, що під велику бурю то підіймається, то падає вниз, тільки куди частіше. Проїхали ми трохи більше, ніж від Лондона до Сент Олбенса. Мій хазяїн спинився у корчмі, де завжди оселявся, приїжджаючи до міста. І, порадившися з корчмарем та закінчивши всі необхідні приготування, послав грультруда або кликуна сповістити цілому місту, що в зеленому орлі показуватимуть чудну тварину, не більшу за сплекнока, але будовою тіла надзвичайно подібно до людей і та тваринка вміє вимовляти багато слів та робити різні цікаві штуки. Мене поставили на стіл у найбільшій кімнаті, яка мала щось із 300 квадратних футів. Біля столу на низенькому сільці стала моя нянька, щоб пильнувати мене та демонструвати мої дивовижні здібності. Щоб не було натовпу, мій хазяїн пускав у кімнату за один раз не більше, як 30 чоловік. Виконуючи накази дівчинки, я походжав по столу. Вона ставила мені такі запитання, які я вже добре зрозумів, і я відповідав їй якомога голосніше, часто вклонявся глядачам, то вітаючи їх, то запрошуючи ласкаво відвідати мене, та вимовляючи кілька інших вивчених мною фраз. Я брав на персток, у який замість келиха наливали мені винаглим дикліч і пив за їхні здоров'я. Видобував свій тисак і вимахував ним так, як це роблять майстри фехтування в Англії? Моя нянька дала мені маленьку соломинку, і я робив ній вправи, як і списом, чого навчився ще за молоду. Того дня мене показали 12 партіям глядачів. І перед кожною з них я мусив повторювати всі ці дурниці, аж доки зовсім знесилився від утоми та досади. Бо ті, хто бачив мене, не розповідали в місті таких чудес про крихітну людину. Що цікаві, плавом пливли до корчми і мало не висадили дверей, ломлячись до кімнати. У своїх власних інтересах хазяїн не дозволяв нікому торкатися до мене. І для більшої безпеки лави коргом столу розставив так, щоб до мене не можна було досягти рукою. Проте якийсь школяр, добре націлившись, мало не влучив у мене горіхом, і неминуче розтрощив би мені голову, якби горіх з завбільшки. Не пролетів мимо. Я з задоволенням побачив, як глядачі, полатавши молодому бешкетникові боки, витрули його з кімнати. По дванадцятому сеансі хазяїн повідомив усіх, що знову показуватиме мене найближчого базарного дня, а тим часом заходився майструвати мені вигідніший екіпаж. Бо перша моя подорож... І безперервне восьмигодинне розважання публіки так стомили мене, що я ледве тримався на ногах і не міг вимовити жодного слова. Тільки через три дні я трохи отямився, але й дома не мав спокою через сусідів, які, почувши про мій успіх, приїздили до мого хазяїна за сто миль, щоб подивитись на мене. Протягом короткого часу нас одвідало не менше як 30 чоловік з жінками та дітьми. Бо країна та дуже багатолюдна, і мій хазяїн, показуючи мене, брав щоразу за повну кімнату, хоч би присутня була тільки одна родина. Отже, хоч мене й не вивозили до міста, я був зайнятий усі дні тижня, крім серед, що заступають у них неділю. Зрозумівши, що на мені можна заробити добрі гроші, хазяїн вирішив поїхати до найголовніших міст королівства. Запасшися всім потрібним для далекої подорожі та влаштувавши свої домашні справи, він попрощався з жінкою і 17 серпня 1703 року вирушив зі мною та Глемдекліч до столиці, що була у самому центрі країни, тисячі за три миль од нашого дому. Глендекліч і тепер їхала на подушці поза сідла, а скринька зі мною прив'язана до її пояса, стояла в неї на колінах. Дівчинка вислала її середини найтоншою тканиною, добре обила підлогу, поставила туди ліжко своєї ляльки, послала білизну, одне слово постаралась влаштувати все, якомога краще. За нами їхав хлопець наймит, що віз наш багаж. Мій хазяїн мав навір показувати мене по всіх містах, що лежали на нашому шляху. Крім того, він звертав іноді на 50 або 100 миль у бік, якщо траплялося село або маєток якогось вельможі, де він сподівався мати зиск. Ми їхали дуже повільно, роблячи на день 100 або 140 миль, бо Глимдиклі жаліла мене і просила батька не поспішати, кажучи, що їзда вверх і стомлює її. Вона часто на моє бажання виймала мене із криньки, але щоб я не впав, тримала мене за шлейки. Ми переїхали п'ять чи шість річок, куди ширших і глибших, ніж ганг або Ніл, і не бачили майже жодного струмка, вущого за темзу під Лондонським мостом. Так ми подорожували десять тижнів. І мене показували у вісімнадцяти великих містах, не рахуючи багатьох сіл і окремих осель. 28 жовтня ми прибули до столиці, що звалася. Лорбрульгруд, або по-нашому Гордочі світу. Хазяїн зупинився в заїзді на головній вулиці поблизу царського палацу і своїм звичаєм зараз же виставив оголошення з докладним описом моєї особи та моїх якостей. Він найняв велику кімнату, щось із 300 або 400 футів завширшки. У ній він поставив стіл, футів 60 у діаметрі, на якому я мусив поробляти свої вправи. Стіл цей був обнесений загородкою завширшки в три фути, щоб я не впав додолу. Показували мене щодня по десять разів на загальний подов та втіху. Тепер уже я непогано розмовляв їхньою мовою і розумів усе, що вони казали. Крім того, я вивчив їхній алфавіт і міг сяк-так прочитати і пояснити деякі фрази, бо глемдекліч... І дома, і в дорозі, кожної вільної хвилини вчила мене. При ній була кишенькова книжка, трохи більша за Сансонівський атлас, що містила в собі короткий катехізис для дівчат. З неї вона й учила мене читати та пояснювала мені слова. Розділ третій. Автора викликають до двору. Королева купує його у фермера і представляє королю. Автор дискутує з великими вченими його величності Для автора влаштовують приміщення в палаці. Королева виявляє до нього велику ласку Він боронить честь своєї батьківщини його сварки з карликом королеви. Безнастанна щоденна праця протягом кількох тижнів помітно відбилася на моєму здоров'ї. Що більше заробляв мій хазяїн? то зажерливішим він ставав. Я тим часом утратив апетит і перевівся на справжній скелет. Помітивши це, фермер подумав, що я скоро помру, і вирішив, поки я ще живий, використати мене з найбільшим для себе зиском. Коли він сам міркував, як зробити це найкраще, до нього з'явився сладрал або двірський пристав, з наказом негайно приставити мене до двору на розвагу королеві та її фрейлінам. Дехто з них уже бачив мене. Ті, що бачили, переказували дивні речі про мою красу, манери та розум. Моя поведінка зачарувала й королеву з усім її почтом. Я впав навколішки і просив ласкаво дозволити мені поцілувати ногу царську. Але великодушна королева просягла мені свій мізинець, і я, стоячи на столі, обхопив його обома руками і шанобливо притулився вустами до його кінчика. На запитання про мою батьківщину та мандри я відповідав якомога стисліше, змістовніше. Далі королева запитала, чи хотілося б мені жити при дворі. Я схилився аж до столу і сказав, що я раб свого хазяїна, але якби це залежало від мене, то з гордістю присвятив би своє життя її величності. Тоді вона спитала мого хазяїна, за яку ціну він може мене продати. Той, боячись, що я не проживу й місяця, зрадів, що може позбутися мене, і запросив тисячу золотих, які йому тут же й видали. Кожен з них дорівнював 800 моїдорам. Але якщо взяти до уваги співвідношення між розмірами речей у тій країні та в Європі, ця сума навряд чи перевищить тисячу англійських гіней. Ставши тепер васалом і власністю королеви, я уклінно просив її величність, щоб Глемдекліч, яка досі з такою добрістю і так уміло доглядала мене, взяли до двору і залишили її надалі моєю нянькою та вчителькою. Її величність задовільнила моє прохання і легко дістала на це згоду фермера, якому приємно було бачити свою доньку придворною дамою, а бідна дівчинка не могла приховати своєї радості. Мій колишній хазяїн, відходячи й прощаючись зі мною, побажав мені здоров'я і сказав, що радий залишити мене на гарній службі, але я не відповів йому на тені слова і ледве-ледве кивнув головою. Королева помітила мою холодність, і коли фермер вийшов з кімнати, запитала про її причину. Я насмілився так відповісти її величності. Я зобов'язаний йому тільки тим, що він не розтрощив голови мені, бідному безневинному створінню, випадково знайденому на полі. Але ж він одержав немалий прибуток, показуючи мене по всьому королівству, а до того ще й великі гроші, заплачені за мене королевою. Я також розповів, що робота, яку він примушував мене виконувати, могла б доконати вдесятеро витривалішу істоту, що я зовсім утратив здоров'я, і що якби мій хазяїн не побоювався за моє життя, то її величність не придбала б мене так дешево. Але тепер закінчив я під охороною великої доброї королеви, окраси природи, улюблениці цілого світу. Я не боюся нічого і сподіваюся, що передбачення мого хазяїна не справдяться, бо сама присутність її величності відновлює мої сили і дає поживу для розуму. Такий був зміст моєї промови, виголошеної з багатьма помилками. Остання частина її відповідала манері висловлюватись, заведеній у тій країні, складалася з фраз, що їх навчила мене глендекліч, їдучи зі мною до столиці. Королева поблажливо поставилася до моїх помилок, і була дуже здивована, побачивши стільки розуму та дотепності такій маленькій істоті. Взявши мене на руки, вона понесла до короля що сидів тоді у себе в кабінеті. Його величність король, поважний і суворий, спершу не розгледів мене як слід і спитав у своєї дружини, відколи це вона стала кохатись у сплекноках. Я лежав ниць на долоні королеви, і він, очевидно, вважав мене за цю комаху. Тоді королева, дуже розумна і добра жінка, поставила мене на чорнильницю і звеліла розповісти свою історію. Небагатьма словами я розказав усе, а Глимдекліч, яка, не бажаючи на хвилину спускати мене з ока, стояла коло дверей кабінету, ствердила, коли її пустили в кімнату, все, що сталося зі мною від часу мого прибуття до них. Король, хоч і був особою дуже вченою, і як ніхто знався на природознавстві, а надто на математиці, спершу, доки я не заговорив, Подумав, що йому принесли якусь механічну ляльку, зроблену з годинникарем. Виробляти такі речі вміють у цій країні дуже досконало. Однак, почувши мої слова та побачивши, що вони розумні, він не міг приховати свого подиву. Але оповідання про мій приїзд до їхнього краю його не задовольнило, і він вирішив, що все це вигадки Глемдекліч та її батька і що вони навчили мене так говорити, аби продати дорожче. Перевіряючи мої слова, його величність ставив мені багато запитань. Але щоразу діставав відповідь цілком доладну, тільки висловлену не зовсім правильною мовою та з чужоземним акцентом. Крім того, я ще тоді не знав витонченого придворного стилю і іноді вживав селянських зворотів, яких навчився, живши на фермі. Король запросив трьох учених, що за тамтешнім звичаєм отбували на той час тижневе чергування при дворі. Ці добродії, уважно вивчивши мій зовнішній вигляд, прийшли до трьох різних висновків. Вони погоджувалися тільки на тому, що мене створено поза нормальними законами природи, бо я не можу захищати своє життя, ні прутко бігаючи, ні лазячи по деревах, ні копаючи нори в землі. Докладні спостереження над моїми зубами довели їм, що я належу до м'ясоїдних тварин, але вони не могли уявити собі, чим я годуюся, якщо не їм слимаків та інших комах, бо всі ноги сильніші за мене, а польова миша та інші дрібні тварини для мене занадто пруткі. Один з цих розумників висловив навіть гадку, що я зародок або перечасно породжена тварина. Проте інші два відкинули таку думку, зауваживши, що всі частини мого тіла цілком розвинені, і що я прожив уже багато років, як свідчить моя борода, що її вони помітили крізь сильне збільшувальне скло. Мій надзвичайно малий зріст не дозволяє їм визнати мене із-за карлика, бо улюбленець королеви, найменший, відомий у цій країні карлик, був усе ж таки щось із 30 футів за вишки. По довгих суперечках мудреці одностайно визнали, що я являю собою якусь дивовижну гру природи. Таке пояснення цілком відповідає і сучасній європейській філософії, світила якої, намагаючись приховати своє неотство, вигадали цей чудернацький термін для розв'язання всіх труднощів і цим надзвичайно збагатили науку. Після того, як вони зробили цей висновок, я попросив вислухати і мене. Звертаючись особисто до його величності, я запевнив його, що прибув з країв, де живуть мільйони чоловіків і жінок такого зросту, як і я, і де всі речі, рослини, тварини і будівлі мають відповідні розміри, що дозволяє нам змагатись за своє життя не гірше від його підданців. Така була моя відповідь на всі аргументи вчених. На цю довідку, вони зневажливо посміхаючись, відказали, що я добре засвоїв науку, яку дав мені фермер. Його величність виявив себе розумнішим, ніж вони, і, відпустивши їх, послав по фермера, який, на щастя, ще не встиг виїхати з міста. Розпитавши попереду його самого, а потім його дочку. І, зіставивши обидві розповіді, король вирішив, що моє оповідання правдиве. Він попросив королеву особливо піклуватися мною, і дозволив Глемдекліч залишитися коло мене, бо бачив, як міцно ми подружилися. При дворі їй дали цілком пристойну окрему кімнату. Призначили до неї виховательку, щоб завершити її освіту, і дали одну служницю, що одягала її, та ще двох для інших послуг. Королева замовила придворному дворному Тесліреві за зразком, ухваленим мною спільно з Глемдекліч, скриньку, що правила, мені за спальню. Той Теслер був чудовий майстер і за три тижні зробив дерев'яну кімнату в 60 квадратних футів і 12 футів за вишки з відсувними вікнами, дверима і двома шкафами в стіні, як то буває в спальнях лондонських будинків. Стеля була на двох завісках, і це давало Глемдекліч змогу виймати щоранку ліжко виготовлене меблярем її величності, щоб провітрювати його, власноручно прибирати і ставити назад, знову спускаючи стелю. Дуже добрий майстер зробив для мене два сільці з бильцями та спинками з матеріалу, подібного до слонової кістки, а також два столи та комод. Всі стіни кімнати, підлога та стеля були оббиті середини м'якою тканиною, щоб запобігти нещасливим випадкам і зменшити поштовхи під час перенесення або перевезення скриньки. З остроху перед мишами та пацюками я попросив зробити мені замок на двері, і по багатьох спробах слюсар виготовив замок, найменший з усіх бачених там, але в Англії мені тільки раз довелося бачити більший – на воротях палацу одного вельможі. Ключ нього я завжди носив у кишені, бо боявся, щоб глимдикліч не загубила його. Для мого одягу. Королева звеліла взяти щонайтоншого шовку, трохи товщого проти наших ковдр. Мені в ньому було дуже незручно, доки я не призвикався. Убрання пошили за тамтешньою модою, що почасти нагадувала перську, почасти китайську, і воно мало цілком скромний та пристойний вигляд. Королева так уподобала моє товариство, що не могла обідати без мене. На її столі біля лівого ліктя її величності. Завжди ставили мій столик та стілець, а Глемдекліч прислуговувала мені, стоячи на стільці біля столу. У мене був срібний сервіз, який, у порівнянні з посудом королівським здавався іграшковим. Такий я бачив, продають для ляльок по лондонських крамницях. Цей посуд моя маленька нянька носила в срібній такі шкатулці в своїй кишені, і по обіді сама мила та чистила його за одним столом з королевою. Крім мене, обідали тільки дві королівни, старша 16 років та молодша, що мала 13 років і один місяць. Звичайно, королева клала мені на тарілку шматок м'яса, який я розрізував сам, а вона з цікавостю дивилася на наші мініатюрні порції. Сама королева, вона насправді мала поганий апетит, ковтала заразом стільки, що вистачало б 12 англійським фермерам на цілий обід. І попервах я не міг на це без огиди дивитися. Крило жайворонка, що було в дев'єтору більше за крило нашого великого індика, вона перекушувала разом з кістками, клала в рот шматок хліба з дві дванадцятипенсові хлібини за вбільшки і одним духом вихиляла свою золоту чашу, не менше за нашу бочку. Ніж у неї був такий, як дві наші коси, якби їх випрямити на кісці. Ложки й усе інше було відповідного розміру. Пригадую, що ніде я не бачив такого видовища, як на королівській кухні, куди мене принесла глемдекліч і де в купі лежало десять, а то й дванадцять величезних ножів та веделок. Кожної середи, себто їхньої неділі, королева і діти обідали в покоях його величності. На таких обідах мій стіл і стілець ставили біля лівої руки короля перед солянкою. І король, який тим часом вельми полюбив мене, розважався, розпитуючи про звичаї, релігію, закони, урядування та освіту в Європі, на що я відповідав якомога краще. У нього був надиво ясний розум. Слухаючи мою розповідь, він висловлював дуже глибокі думки і робив лучні зауваження. Мушу признатися, що після однієї моєї промови коли я трохи занадто багатослівно описав свою любу батьківщину, її торгівлю, релігію та політичні партії, і розповів про всі війни на морі та на суші, він поставив мене на свою праву долоню і, обережно поляскавши мене по спині другою рукою, з усмішкою запитав, до кого я належу до лібералів чи до консерваторів. Потім, обернувшися до прем'єр-міністра, що стояв позаду, Тримаючи білий жезл завдовжки і щоглу на найбільшому нашому кораблі, король зауважив, яка нікчемна утапи та людська, що її наслідують і такі дрібні комахи, як я. А втім, сказав він, ручуся, що й у цих створінь є свої титули та ордени, і вони ліплять собі гнізда та риють нори, називаючи їх будинками та містами, і вони по-своєму пишно одягаються та озброюються. І вони по-своєму кохають, воюють, сперечаються, обдурюють та зраджують. Слухаючи такі подібні до них міркування, я червонію від обурення за нашу благородну батьківщину, що веде перед у мистецтві, у науці, ремеслах та й у військовій справі. Цей бич Франції судзю цілої Європи, осередок доброчесності, милосердя та правди, гордість і заздрість всесвіту. Проте не мавши змоги помститись за образу, я по довгих роздумах почав вагатися і не міг уже сказати напевне, чи маю я право ображатися. Проживши серед них кілька місяців, я настільки звик до інших масштабів, що їхні розміри та вигляд уже не лякали мене. Якби я зустрів тут англійських лордів та леді у їхніх святкових убраннях із їх вилокосвітськими вихилясами, то й сам сміявся без них не менше за короля та його вельмож. Я, мимоволі, сміявся самого себе, коли королева, поставивши мене собі на долоню, підходила до великого дзеркала, що на весь зріст отбивало наші постаті. Та й справді не було нічого комеднішого за це видовище. І мені кінець кінцем почало навіть здаватися, що я набагато поменшив проти звичайного свого зросту. Ніхто не дратував і не знаважав мене так, як карли королеви якого перед моїм приїздом вважали за найменшу людину в державі, бо на зріст він не мав і тридцяти футів. Тепер він зовсім знахабнів і завжди глузував з мене. А надто лютився він, коли проходив перед покоєм королеви і бачив мене на столі оточеного панами та паніями, які охоче розмовляли зі мною. Він майже ніколи не пропускав нагоди зачепити мене гострим словом або кинути який-небудь дотип про мій малий зріст. Я міг мститися тільки тим, що називав його своїм братом. Викликав на герц і взагалі відповідав так, як то ведеться серед придворних пажів. Одного дня за обідом цей злий маленький виродок так розлютився на якісь мої слова, що скочив на стілець її величності, схопив мене з тільця, коли я найменше сподівався цього, вкинув у велику срібну чашу з вершками і дриманув, чим дужгеть. Я поринув по саму маківку. І якби не вмів добре плавати, мені довелося б дуже скрутно. Бо Глемдекліч на той час була на другому кінці кімнати, а королева так розгубилася, що не могла допомогти мені. Моя маленька нянька прибігла рятувати мене тільки тоді, коли я проковтнув уже скварту вершків. Мене відразу ж поклали в постіль, і я відбувся тільки втратою одягу, що зовсім зіпсувався. Карлика жорстоко відшмагали різками і на кару присилували випити всі вершки з чаші, куди він укинув мене. Відтоді він втратив царську ласку. Невдовзі королева віддала його одній знатній дамі, і ми, на велике моє задоволення, більше не бачилися. Не знаю, до чого б могла дійти злість цього виродка, якби він лишився при дворі. Перед цим він утнув зі мною один брутальний жарт, який хоч і насмішив королеву, але воднораз і розсердив її. Вона зараз же прогнала б зловмисника, якби я великодушно не заступився за нього. Її величність узяла до себе на тарілку кістку і, винівши з неї мозок, поклала кістку назад на великий таріль. Карлик скориставшися з того, що глендекліч одійшла до буфета, здерся на стільчик на якому вона завжди стояла біля мене під час обіду, взяв мене обіруч і, стиснувши мені ноги, встромив по пояс у кістку. Деякий час я являв собою вкрай кумедне видовище. Мабуть, минула щонайменша хвилина, поки побачили, що сталося зі мною, бо кричати я вважав негідним для себе. В королівській родині рідко їли страви гарячими, і я не опік собі ніг. Але мої панчохи й штани були у прикрому стані. Карлика завдяки моєму заступництву покарали тільки тим, що добре відбатожили. Королева не раз глузувала з моєї полохливості і часто питала, чи всі у нас такі боягузи, як я. Спричинилося до цього ось що. В королівстві тому влітку дуже багато мух. І ці кляті комахи, не менше зажайврунка, коли я обідав, увесь час здищали круг моєї голови і не давали спокійно їсти. Іноді вони навіть сідали на мої страви, залишаючи на них свій огидний послід та яєчка. Я дуже добре бачив їх, але тобільці не помічали того, бо їхні величезні зорові органи не так чітко бачили дрібні речі, як мої очі. Іноді вони сідали мені на ніс або на лоб і боляче кусали мене. Вони гидко смерділи. І я бачив ту липучу речовину, що, як кажуть наші природознавці, дає їм змогу лазити по стелі до догори ногами. Я мав багато клопоту, боронячись оцих огидних тварин і мимоволі схоплювався, коли вони сідали мені на обличчя. Улюбленою розвагою Карлика було спіймати в жменю кілька мух, як ото роблять наші школярі, і потім кинути їх на мене, щоб потішити королеву. Мене рятував тільки мій тесак яким я рубав їх у літ, дивуючи всіх своєю спритністю. Пригадую, як одного разу Глемдекліч поставила мою скриньку на підвіконня, щоб я міг подихати чистим повітрям, бо я ніколи не згоджувався, щоб скриньку вішали на гвіздок за вікном, як ми робимо з клітками в Англії. Коли, піднявши віконце, я з шматком пирога сів до столу поснідати, в мою кімнату, приваблені запахом солодкого, влетіло штук із 20 ос. З таким дищанням неначе заграло двадцять волинок. Одні накинулися на пиріг і миттю рознесли його на шматочки, а інші кружляли навколо моєї голови, навіваючи на мене жах своїми жалами. Проте я зважився напасти на них і своїм тесаком зарубав чотирьох уліт. Інші відлетіли, і я зараз же зачинив вікно. Вбиті оси були з коріпок завбільшки. Я повиймав їм жала, що були півтора дюйма завдовжки, і старано зберіг їх, а потім показував у Європі разом з іншими дивинками. Троє жал я подарував Грешемському коледжеві в Англії, а четверте залишив собі. Розділ четвертий. Опис країни, пропозиція виправити сучасні карти, королівський палац і кілька слів про столицю яким способом подорожував автор опис Головного собору? Тепер я хочу дати читачеві короткий опис цієї країни, принаймні тої частини, яку я бачив під час своїх подорожей, що сягли недалі як на 200 тисяч миль в усі боки від їхньої столиці, Лорбрульгорода. Королева, яка завжди брала мене з собою, ніколи не їздила далі і зупинялася в якому-небудь місті, поки його величність оглядав свої кордони. Володіння цього короля тягнуться тисяч шість миль уздовж і від трьох до п'яти тисяч уширж. Звідси я роблю висновок, що європейські географи дуже помиляються, гадаючи, ніби між Японією та Каліфорнією немає нічого, крім моря. Я особисто завжди думав, що там мусить бути якийсь континент, який урівноважував би великий континент Татарії. Виходить, сучасні карти слід виправити, нанісши на них на північний захід от Америки чималий клапоть землі. І Я охоче допоможу в цій справі. Королівство Броббінгнех являє собою півострів. На північно-східному кордоні його тягнеться пасмо непрохідних гір миль у тридцять висотою з вулканами на вершинах. Навіть найвизначніші вчені не знають, які істоти живуть по той бік гір і чи є там взагалі життя. З трьох інших боків півострів оточений океаном. У цілому королівстві немає жодного морського порту, бо море коло гирла річок та й усе узбережжя так засінені гострими скелями, що й найменші човни не насмілюються виходити в море. Отже, цей народ не має ніяких зносин рештою світу. По великих річках плаває багато кораблів і водиться чудова риба. Морської риби тут, звичайно, не ловлять, бо вона такого самого розміру, як у Європі, і через це не цікавить рибалок. Звідси видно, що природа, створивши тварин та рослин таких незвичайних розмірів, обмежила себе цим континентом. Причину такого явища Кай уже визначають філософи. Проте там іноді ловлять китів, і простий люд охоче вживає їх на їжу. Мені траплялось бачити таких китів, що один чоловік ледве міг покласти їх собі на плечі, а іноді їх, як дивину, приносили в кошиках і в лорбрульгрут. Одного з них я бачив на тарелі на королівському столі. Вважали його за дивину, але я не помітив, щоб він сподобався королю. Гадаю навіть, що йому була гидка така велика тварина, хоч у Гренландії, я бачив і більше китів. Країна заселена дуже густо. В ній 51 місто, щось із 100 містечок і велика кількість сіл. Щоб задовольнити цікавого читача, досить буде описати Лор Брульгруд. Місто лежить над річкою, що ділить його на дві майже рівні частини. В ньому понад 80 тисяч будинків і близько 600 тисяч мешканців. Завдовжки воно три глонглани приблизно 54 англійські милі, а завширшки два з половиною глонглани. Всі розрахунки я провів з допомогою зробленої з наказу короля карти. Спеціально для мене карту розгорнули на землі, де вона просяглася на 100 футів. Я, розувши, скільки разів пройшов круг неї і через неї, а тоді, користуючись масштабом, Точно встановив розміри держави. Палац Королівський являє собою незвичайну споруду, а групу будівель – сім миль в обводі. Парадні кімнати мають здебільшого 240 футів завишки при відповідній довжині та ширині. Для мене та Глемдекліч дали окрему карету, в якій моя нянька часто їздила зі своєю вихователькою оглядати місто чи щось купувати. І я завжди супроводив їх у своїй скринці. Щоправда, коли я хотів того, дівчина часто виймала мене і тримала на долоні, щоб я міг краще бачити вулиці, якими ми проїздили, будинки та перехожих. Думаю, карета наша була площею із зал-вестмінстерського абаства, але не така висока, хоч точно встановити її розміри я не можу. Крім звичайної скриньки, в якій мене завжди возили, королева замовила ще й меншу, футів у двадцять завдовжки та завширшки. І футів у дев'ять заввишки. Її зробили спеціально для подорожей, бо більша була завелика для колін Глемдекліч і забирала надто багато місця в кареті. Змайстрував її за моїми вказівками той самий майстер. Ця дорожня скринька була зовсім квадратна, з трьох боків вона мала по вікну, загратованому залізним дротом, а з четвертого двоє мідних кілець, крізь які, коли я вирушав у подорож. Особи, що везли скриньку, просували цупкий ремінь, підперізуючись ним потім як поясом. Обов'язки носія виконував один поважний, цілком надійний слуга, що супроводив мене й тоді, коли я їздив на прогулянку з королем або королевою, а також щоразу, коли Глемдекліч була хвора, а мені спадало на думку піти в сад або відвідати якусь двірську даму чи міністра. Адже скоро я завоював прихильність та повагу найвищих вельмож. Більше, здається, через те, що я користувався ласкою короля й королеви, ніж через мої власні заслуги. Коли подорож у кареті стомлювала мене, слуга пристьобував до себе мою скриньку і ставив її на подушку перед собою, і тоді крізь вікна я бачив місцевість з трьох боків. У моїй кімнаті висів на стелі гамак, і стояло дорожнє ліжко. Стіл та два сільці, пригвиншені до підлоги, щоб вони не падали на труській дорозі. І хоч як іноді мене трусило, та звиклий до моря, я не дуже страждав от цього. Коли я хотів подивитись на місто, Глендекліч ставила мою дорожню хатку собі на коліна і сідала в відкриті ноші, що їх звичаєм цієї країни несли чотири чоловіки і супроводили два лакеї-королеви який багато чув про мене, зацікавлено обступав нас, і тоді Глемдекліч спиняла носіїв і брала мене за руку, щоб зручніше було мене показувати. Мені дуже хотілося побачити головний собор столиці, а надто дзвіницю його, яку вважали за найвищу в королівстві. Моя нянька одного дня поїхала туди зі мною, але я повернувся додому зовсім розчарований. Дзвіниця була не більше, як три тисячі футів за вишки. Взявши до уваги різницю у зрості між цими людьми та нами, дивуватися з неї не було чого, бо вона, відповідно, нижча за дзвіницю в Солсбері. Проте, щоб не принижувати нації, якій я поки житиму, буду вдячний, мушу сказати, що недостатня висота славетної дзвіниці цілком компенсується її красою та міцністю. Стіни її! Складені з тесаного каменю, щось із 100 футів завтовшки, і скрізь прикрашені мармуровими статуями богів та королів, більшими за природний зріст і приміщеними в нішах. Я виміряв мізинець однієї із статуй, що відломився і лежав у пилюці. Довжина його сягала чотирьох футів і одного дюйма. Глемдекліч згорнула його в хусточку, поклала в кишеню і взяла з собою щоб приєднати його до інших дрібничок, що їх вона, як і всі діти її віку, любили збирати. Кухня королівська, щось із 600 футів за вишки, являє собою величезний будинок із склепінням угорі. Велика піч – тільки на 10 кроків вуща за купол собору святого Павла, який я спеціально виміряв, повернувшись до Лондона. А якби я став докладно описувати весь кухонний посуд, Величезні горщики та казани, туші, що їх смажено на рожнах, та інші дива, то навряд чи повірить читач моїм словам. Суворий критик, може, навіть подумає, що я перебільшую, так само, як і інші мандрівки. З другого боку, я боюся, щоб коли моя книга, перекладена бробдімгненською мовою, потрапить до рук короля або когось із його підданців. Вони не гнівились на мене за неправдиве та применшене відображення. В станнях його величності рідко буває більше, як 600 коней. З ростом вони від 54 до 60 футів. Під час урочистих виїздів короля супроводять 500 озброєних вершників, що являють собою найблискучіше видовище, як я гадав, доки не побачив частини його війська, повному бойовому обладунку. Розділ 5. Деякі пригоди, що трапилися з автором. Автор показує свою вправність у мореплавстві. Моє життя в цій країні можна було б назвати щасливим, якби не командні та прикрі випадки, що іноді траплялися зі мною через мій маленький зріст. Про деякі з них я дозволю собі тут розповісти. Глемдекліч часто виносила мене в меншій скринці, королівський сад, і не раз вийнявши із скриньки, тримала на руці або пускала ходити по землі. Одного дня карлик, що тоді жив ще у королеви, пішов у сад разом з нами. Я йшов по землі, і, опинившись разом із ним коло карликової яблуні, захотів раптом виявити свою дотепність, дурним порівнянням карлика з тим деревом. Злостивий негідник, вибравши зручну мить, струснув його саме над моєю головою, і з дванадцятеро яблук кожне з добру брістульську бочку завбільшки палино в Одне з них, коли я нахилився, потрапило мені в спину. І я зразу повалився ниц на землю. На щастя, падіння не заподіло мені ніякої шкоди. І я попросив пробачити карлика, бо сам перший зачепив його. Іншого разу Глемдекліч, залишивши мене на м'якому ріжку, пішла кудись зі своєю вихователькою. Раптом почалася злива з градом. Я звалився з них а градини завбільшки з тенісним м'яч. Дошкульно посікли мені тіло. Але мені пощастило долісти на всіх чотирьох до зарости кмину і заховатись у них лігшиницьма. Після цієї пригоди я десять днів не виходив з кімнати. Так у мене все боліло. Проте в цьому немає нічого дивного, бо природа зберігає тут ті самі пропорції в усіх своїх виявах, і тамтешні градини в тисячу вісімсот разів ваші за європейські. Це я можу засвідчити з власного досвіду, бо з цікавості виміряв і зважив їх. В тому ж таки саду зі мною трапила ще страшніша пригода. Віднісши мене в безпечне, як їй здавалося місце, моя маленька нянька залишила мене на самоті зі своїми думками, про що я часто просив її. Цього разу вона не взяла з дому моєї скриньки, щоб не утруднювати себе. Залишивши мене самого, вона разом з іншими придворними дамами пішла на другу половину саду. Коли вона зайшла так далеко, що не могла вже чути мого голосу, маленький білий спаніель одного із садівників якось ускочив у сад і опинився біля грядки, де я лежав. Понюхавши повітря, він зараз же підійшов до мене, схопив у зуби. Побіг до свого хазяїна і, крутячи хвостом, обережно поклав мене перед ним на землю. На щастя, він був так добре вимуштрований, що не заподіяв мені ніякої шкоди й навіть не подер одягу. Бідолашний садівник, мій добрий знайомий і приятель, страшенно перелякався. Він обіруч підняв мене з землі й запитав про моє здоров'я, але я був такий розгублений, що не міг звести духу і спершу не відповів нічого. Трохи згодом садівник одніс мене до моєї няньки, що тим часом повернулася туди, де я залишився, і дуже схвилювалася, не знайшовши мене. Глемдекліч добре таки вилияла садівника за його собаку, але нікому не сказала про цю пригоду, боячись накликати на нього гнів королеви. А я мовчав, бо думав, що така пригода не додає мені честі. Після цього випадку глендекліч вирішила ніколи не спускати мене з ока на дворі. Я й раніше побоювався такого рішення і втаїв одне й декілька невеличких прикростей, що скоїлися зі мною під час її відсутності. Одного разу Шуліка, літаючи понад садом, напав на мене. Він не схопив мене в пазурі тільки тому, що я видобув свій тисак, а потім утік під захист кущів. Другим разом. Зійшовши на свіжу кротовину, я по саму шию провалився в яму, через яку кріт викидав на гору землю, і мусив вигадати якусь брехню, щоб пояснити, чому в мене забруднений одяг. Трапилося мені також зламати собі праву гумілку, спіткнувшись об черепашку равлика, коли я гуляв сам та думав про мою бідну Англію і про дружину з дітьми. Не можу сказати, чи мені було приємно, чи ображало, що під час моїх самотніх прогулянок дрібні птахи зовсім не виявляли остраху переді мною? Вони стрибали не далі, як на ярд від мене, шукаючи хробаків та іншу поживу, і поводились так байдуже, неначе біля них не було нікого. Я пригадую, як один дрізд наважився вихопити в мене з рук шматок пирога, що його дала мені глимдикліш на сніданок. Коли я хотів упіймати яку-небудь пташину, вона починала кружляти навколо мене, намагаючись схопити мене за пальці, а потім спокійно летіла геть, шукаючи черву та слимаків. Тільки один раз мені пощастило влучити ціпком по голові коноплянку так, що вона, як мертва, впала на землю. Обхопивши обома руками шию птиці, я з виглядом переможця поніс її до моєї няньки, але дорогою коноплянка. Тільки приголомшена ударом, очумалась і почала бити мене крилами по голові, хоч я й тримав її далеко від себе, і вона не могла досягти мене кігтями. Я, мабуть, разів двадцять думав, що от-от упущу її. Визволив мене один слуга, скоротивши птиці шию, а на другий день з наказу королеви мені подали її на обід. Якщо пам'ять мене не зраджує... Коноплянка була трохи більше за англійського лебедя. Королева, яка любила слухати оповідання про мої пригоди на морі, докладала всіх зусиль, щоб розважати мене, якось запитала, чи вмію я орудувати вітрилом та веслами, і чи не пошкодять моєму здоров'ю невеликі вправи з веслування. Я відповів, що веслую добре, бо хоч я й лікар, під скрутний час мені часто доводилось працювати звичайним матросом. Я тільки не уявляю собі, як прикласти це вміння в країні, де найменший човен, такий як наш найбільший військовий корабель, а судно, яким я міг би орудувати, не подолає течії тутешніх річок. Але її величність сказала, що Теслер за моїми вказівками зробить для мене човен, а вона подбає про місце, де я зможу плавати. Теслер показав себе добрим майстром і за десять днів зробив та опорядив баркас, що містив би вісім європейців. Королеві він так сподобався, що вона зараз же понесла показати його своєму чоловікові. Король звелів пустити його разом зі мною в бочку, повну води, але там було замало місця навіть для моїх невеличких весел. Тоді королева вигадала інше. Вона замовила Тесляреві корито у 300 футів завдовжки, 50 завширшки і 8 завглибшки, і звеліла обсмолити його, щоб воно не протікало, і поставила в одній з кімнат палацу. Двоє слуг протягом півгодини легко наповнювали корито водою, а на дні його був чіп, щоб спускати воду, коли вона засмердиться. В цьому басейні я не раз висловав, розважаючись сам і розважаючи королеву та її дам, що захоплювались моєю спритністю і моторністю. Іноді я розпускав вітрилу, і тоді мені лишалося тільки кермувати, бо дами робили для мене вітер своїми віялами. Втомившися, вони наказували пажам дмухати над коритом, а я тим часом показував свою вмілість, ведучи човен то правим, то лівим галсом. Коли я кінчав ті вправи... Глемдекліч забирала човен до своєї кімнати і ввішала його там на кілок сушитися. Під час таких вправ зі мною тільки раз трапилася пригода, що мало не коштувала мені життя. Бажаючи посадити мене в човен, який паш уже пустив у корито, вихователька Глемдекліч люб'язно підняла мене, але так невдало, що я вислизнув з-поміж її пальців і неминуче впав би з височини сорока футів на підлогу якби, на щастя, мене не затримала шпилька, що стриміла в корсажі милої дами. Своїм поясом я зачепився за головку шпильки і висів у повітрі, аж доки глемдекліч прибігла і врятувала мене. Іншим разом, один із слуг, який щотири дні мусив міняти воду в кориті, ненароком пустив туди величезну жабу. Коли я сів у човен, вона, побачивши вигідне для відпочинку місце, Скочила до мене і так нахилила човен, що я всією своєю вагою мусив налягти на другий борт, щоб не перекинутись. Опинившися в човні, жаба заплигала, перестрибуючи через мою голову і бруднячи мені обличчя та одяг своїм огидним слизом. Жаба була величезна, і мені здалося, що такої мерзенної тварюки я не бачив ніколи. Проте я попросив Глендекліч дати мені розправитись із нею самому. Я почав бити її своїм веслом, і кінець кінцем змусив таки виструбнути, що вна. Але найбільшої небезпеки зазнав я в цім королівстві від мавпи, що належала одному з кухарчат. Пішовши чи то в гості, чи то в якихось справах з дому, Глемдекліч замкнула мене в своїй кімнаті. Був жаркий день, і вікно кімнати, так само як вікна та двері великої скриньки, де я жив, були відчинені навстіж. Я сидів біля столу, поринувши в свої думки, і раптом почув, як щось стрибнуло у вікно і забігало по кімнаті. Я хоч злякався, але визирнув, не встаючи зі свого стільця, і побачив жваву мавпу, яка, побігавши та пострибавши, надибала мою скриньку і стала з цікавістю зазирати в усі вікна та двері. Я забився у самий куток скриньки, з переліку я розгубився і не додумав сховатися під ліжку що було дуже легко зробити. Мавпа швидко помітила мене. Кривляючись та джеркочучи, вона просунула вікно руку, погралася зі мною, як кішка з мишею, і хоч я й перебігав з місця на місце, щоб утекти від неї, спіймала мене за полоком зола, зробленого з тамтешнього шовку дуже товстого та цупкого, і витягла із кринки. Вона поклала мене по праву руку я кладе дитину мамка, збираючись годувати її груддю. А коли я став пручатись, стиснула мене так, що я вирішив скоритися. Думаю, що вона вважала мене за маля своєї породи, бо раз у раз гладила лапою мені обличчя. Коли двері, відчиняючись, рипнули, мавпа злякалася і митю вистрибнула у вікно, крізь яке вона влізла в кімнату. По ринві вона видряпалась на дах. Біжачи на трьох лапах і тримаючи мене в четвертій. Я чув, як скрикнула Глемдекліч, побачивши мене в руках мавпи. Бідна дівчинка мало не збожеволіла. В палаці щинився переполох. Слуги побігли по драбини. Сотні людей дивилися, як мавпа сіла на самісінький верх покрівлі і, держачи мене наче немовлятку однією рукою, другою пхала мені в рот їжу, яку виймала щоки. А коли я не хотів їсти, била мене. Бачачи це, дехто з юрби, що зібралися внизу, не міг втриматись від сміху. І я, слово честі, не дорікав їм за це, бо справді видовище було досить комедне для всіх опріч мене. Дехто кидав у гору каміння, сподіваючись улучити в мавпу, але це суворо заборонили, бо мені могли б розтрощити голову. Нарешті принесли драбини, і по них полізло багато людей. Побачивши. Що її оточили з усіх боків, і зрозумівши, що втекти на трьох лапах їй не пощастить, мавпа залишила мене на вершечку покрівлі, а сама кинулася навтіки. Я опинився на висоті 500 ярдів, кожної хвилини чекаючи, що мене здмухне вітер, або в мене запаморочиться в голові, і я скучуся сам на край даху. Я сидів там, аж доки на дах не видерся один із слуг Лемдекліч, і поклавши мене в кишеню штанів, щасливо зійшов на землю. Кляте створіння так пом'яло в своїх обіймах усе моє тіло, що я зовсім заслаб і мусив два тижні пролежати в ліжку. Король, королева і двір щодня посилали довідатись про моє здоров'я, а її величність навіть відвідала мене кілька разів. Мавпу били й видали наказ, що забороняв тримати цих тварин близько від палацу. Одужавши, я пішов подякувати королю за його ласку, і його величність довго сміявся з моїх пригод. Він запитував, про що саме я думав, коли лежав у мавпячих обіймах, як подобалось мені її страви, як вона частувала мене і чи не додало мені апетиту свіже повітря на покрівлі. Він поцікавився, що зробив би я в подібному випадку у Європі. Я відповів його величності, що в нас немає мавп, крім тих, що їх привозять як дивинки з чужих країн, але вони такі маленькі, що я й сам би міг подужити десять штук. А що до жахливої тварини, з якою я оце мав справу, мавпа і справді таки була і слона завбільшки, то якби я трохи не розгубився з несподіванки і рубанув би її тисаком, говорячи це, я прибрав лютого вигляду і поклав руку на тесак, коли вона просувала лапу в мою скриньку то завдав би їй такої рани, що вона якомога швидше дремнула б з кімнати. Останні слова я вимовив рішучим тоном людини, яка боїться, щоб її мужність не взяли під сумнів. Але промова моя тільки викликала голосний сміх, від якого, попри всю пошану до його величності, не могли втриматися й присутні. Це примусило мене замислитись над тим, як даремно домагатися поваги від людей, що живуть у цілком відмінних умовах, ніж ми. Мені частенько доводилось спостерігати таку поведінку по моїм поверненні до Англії, де небудь нікчемний прихвостень, сумнівного походження, не маючи ні особистих заслуг, ні дотепності, ані здорового розуму, піндючиться та пнеця, намагаючись зрівнятися з найвидатнішими особами в державі. Щодня смішив я двір якою-небудь своєю пригодою, і Глемдикліч, хоч як надмірно любила мене, безжально оповідала королеві про всі мої витівки, які, на її думку, могли потішити її величність. Одного разу, коли дівчинка була не зовсім здорова, вихователька повезла її подихати свіжим повітрям миль за тридцять од міста. Біля стежки в полі вони вийшли з карети кліч поставила на землю мою дорожню скриньку, і я вийшов з нею погуляти. На стежці лежав коров'ячий кізяк, і я вирішив показати свою спритність, перестрибнувши через нього. Я розбігся, але налихо. Не розрахував відстані і загруз по коліна в кізяку. Тільки з великими труднощами пощастило мені вибратися звідти. І один з лакеїв... Якомога старанніше обтер мене своєю хусточкою, бо я страшенно забруднив собі одяг. Глемдикліч не випускала вже мене зі скриньки, доки ми не повернулися додому, де про цю подію незабаром дізналася королева, а лакей розголосив її серед придворних. Отже, кілька днів увесь двір сміявся з мене. Розділ шостий Різні витівки автора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 бо їхні бритви вдвічі більше від наших кіз. За звичаєм своєї країни, король голився тільки двічі на тиждень. Одного разу я попросив голяра віддати мені змилка і вибрав звідти 40 чи 50 найцупкіших волосинок. Потім я взяв скіпку гарного дерева, вирізав з неї спинку гребенця і найменшою, яку міг знайти в глемдекліч голкою, пробив дірочки на однаковій відстані одна від одної.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 зберігти для мене волосся з гребенця її величності, і невдовзі зібрав його чимало. Порадившись з моїм приятелем Теслером, я попросив його зробити каркаси двох стільців, не більших за ті, що були в моїй скринці, а також проколоти шилом у певних місцях спинок та сидінь невеликі дірочки, і в тих дірочках я закріпив найцубкіші зібраних мною волосинок, переплівши їх так, як це роблять на англійських плетених стільцях. Закінчивши цю роботу, я подарував стільці її величності, а вона поставила їх у своїй кімнаті і показувала як дивину. Вони справді дивували всіх, хто їх бачив. Королева часто запрошувала мене сідати на ці стільці, але я щоразу рішуче відмовлявся, кажучи, що волію радше померти найгіршою смертю, ніж сісти на дорогоцінніше волосся, що колись прикрашало голову її величності. З того ж таки волосся, я виліпив гарненького гаманця. Путів із п'ять завбільшки, з вензелем королеви на ньому, сплетеним із золотих літер. З дозволу королеви я подарував його Глемдекліч. Правду сказати, користі з гаманця не було ніякої, бо він би не витримав ваги великих монет. І через це Глемдекліч носила в ньому дрібнички, що їх так люблять дівчатка. Король дуже любив музику і частенько влаштовував при дворі концерти. Іноді приносили на них і мене в скринці але страшний грім інструментів заважав мені розрізняти окремі ноти. Я певний, що якби всі барабанщики і сормачі нашої армії забили та засурмували в свої інструменти під самими вашими вухами, шум був би менший. Я, звичайно, просив поставити свою скринку якомога далі від виконавців. Зачиняв свої вікна й двері, запинав завіски, і тоді музика здавалась мені не дуже неприємною.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 за достатню нагороду своєї доблесті, і що нащадки бережуть цю честь як зіницю ока. Крім того, у нас є ще духовні особи у званні єпископів, що теж засідають у Верховній Палаті, маючи за свій обов'язок дбати про релігію та про тих, хто проповідують її народові. Обирають та вишукують їх королі зі своїми радниками серед духовництва всієї країни, серед тих священиків,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 Часто записував мої слова і занотовував питання, які згодом мав мені поставити. Коли за шостим разом я скінчив своє довге оповідання, його величність, подивившись у свої нотатки, попросив з'ясувати йому деякі неясності і розв'язати сумніви, викликані в нього моїми словами. Він спитав, якими методами виховують душу і розвивають тіло вельможної молоді нашої країни, і в яких заняттях проводить вона перші свої самостійні роки, коли людина найбільш сприятлива до добра і зла? Хто в Палаті лордів заступає представника вимерлого роду? Від чого залежить надання людині звання лорда? Чи від примхи монарха? Чи від певної суми грошей, даної якійсь придворній дамі або прем'єр-міністрові? Чи від бажання підсилити партію, що йде проти загального добра? Наскільки добре ті лорди знають закони своєї країни? І як це дозволяє їм остаточно вирішувати долю своїх співгромадян? чи не впливає на їхні присуди, корисливість і належність до партії або грошові труднощі, і чи не трапляється серед них хабарництва або якого ще гіршого нечестя. Чи справді ті духовні люди, про яких я говорив, дістають посади завдяки своїй обізнаності в справах релігії та в своєму праведному житті? Чи за часів, коли вони були звичайними священниками, не мали вони ніяких вад? Чи не стають єпископами продажні капелани високопоставлених вельмож, думку яких вони по рабському підтримують, ставши членами палати? Далі король поцікавився, яким чином у нас проводять вибори до палати громад. Він спитав, чи не може нікчемна людина заявитися в будь-яке місто з повним грошей гаманом, і примусити виборців віддати їй перевагу перед місцевим жителем, видатним і корисним діячем? Він не міг зрозуміти. В чому всі так домагаються пройти до парламенту? Адже це, як я казав, завдає їм багато клопоту і призводить до великих витрат, а часто й до зубожіння їхніх родин, бо вони не одержують ніякої платні. Його величність мав деякий сумнів щодо їхньої щирості і хотів знати, чи не відіграє тут ролі можливість винагородити себе за жертви суспільству з ісковною посадою, яку може дати їм розбещений і легкодомний монарх, у спілці з продажними міністрами. Він засипав мене питаннями та запереченнями, намагаючись вивідати все, що я знав у цій справі. Повторювати його слова було б необачно і незручно для мене. Задовольнити його цікавість щодо нашого суду було мені найлегше, бо мене майже зубожила тяганина в найвищому суді, хоч я й виграв процес і дістав назад судові витрати. Король запитав, Скільки часу, звичайно, витрачають у нас на те, щоб установити, де правда, а де неправда, і скільки це коштує грошей? Чи насмілюються адвокати доводити невинність запеклих злочинців, що ображають та утискують своїх співгромадян? Чи не впливають на судовий вирок політичні або релігійні міркування? Чи знають адвокати те добре, що є в законах інших країн, і чи шукають загальної справедливості? Чи, може, діють, керуючись самими національними, провінційними та іншими вузькими інтересами? Чи беруть вони та судді участь у складанні законів, що їх потім самі тлумачать та коментують? Чи не трапляється адвокатам обстоювати думку, проти якої вони раніше виступали, спираючись при цьому на ті самі закони? Чи заможні вони чи бідні? Чи платять їм за виступи в суді і нарешті чи обирають їх на членів Нижньої палати? Після цього король перейшов до фінансів. Він сказав, що, мабуть, я помилився, коли вираховував, що наші податки на рік становлять 5 або 6 мільйонів. Потім, коли я назвав суму видатків, вона за його підрахунками вийшла вдвічі більшою. Він мовляв, бажаючи використати досвід у своїй країні, цілком точно записував мої слова і не міг помолитись у своїх підрахунках. А якщо я кажу правду, то він просто не розуміє держави, що розтринкою свої багатства не наче якийсь марнотратник. Він питав, хто наші кредитори і де ми беремо гроші, щоб платити їм. Йому дивно було чути про такі обтяжливі та згубні війни. Він казав, що ми або дуже задиркуватий народ, або ж у нас лихі сусіди, і що наші генерали, мабуть, багатші за наших королів. Він запитав, які справи маємо ми поза нашими островами, опріч торгівлі, дипломатичних зносин та оборони берегів з допомогою нашого флоту. Найбільше дивувала його наша наймана армія, яку ми, вільний народ, тримаємо й мирного часу. Якщо ми маємо самоврядування, казав він, здійснуване нашими ж представниками, то йому незрозуміло, кого ми боїмося або з ким маємо воювати. Він питав мене, чи не краще захищатимуть будинок його господар з дітьми та родиною, ніж півдесятка розбишак-галабурників, найнятих десь на вулиці за невеличку плату. Адже такі захисники можуть дістати, мабуть, у сто разів більше, перерізавши горлянку тим, кого мають захищати. Він сміявся з моєї чудернацької арифметики, як він зволив її назвати, з допомогою якої я вирахував кількість населення, підсумувавши число членів різних релігійних сект та політичних партій. Він не зрозумів, чому той, хто має переконання, що суперечить поглядам правлячої партії, мусить міняти їх. Довідавшись від мене, що серед розваг нашої дворянської та поміщенської молоді є азартні ігри, король запитав от якого й до якого віку дозволяють у нас цю розвагу, та скільки часу на неї витрачають? Чи не захоплюються нею люди так, що програють усе своє майно? Чи не буває, що нікчемні, лихі люди, набивши руку в цім мистецтві, доходять до великого багатства і ловлять у свої тенета значних людей. А ті, призвичайвшись до підлого товариства, кидають розвивати свої розумові здібності і, програвшись, своєю чергою починають вивчати та використовувати проти інших ганебно-спритніших країв. Мій історичний нараз розвитку нашої країни протягом останнього століття надзвичайно здивував короля. В нашій історії він побачив самі змови, заколоти, вбивства, страти та заслання. Все це були, на його думку, наслідки зажерливості, негоди, брехливості. Зрадництва, жорстокості, гніву, безумства, злостивості, заздрощів, розпусти та чванливості наших політичних діячів. На другій аудієнці його величність підсумував свої враження від моєї розповіді. Поставивши мене собі на долоню і ніжно гладячи, він звернувся до мене зі словами, яких я ніколи не забуду. Ви намагалися виставити в найкращому світлі вашу батьківщину. Мій любий маленький приятелю Грільдріх, але натомість ви довели мені, що найпотрібніші якості для законодавця – неудство, лінущі та розбещеність. Що найкраще тлумачать і застосовують закони ті, хто завжди перекручує правду і сам ніколи не виконує її. Є у вас, правда, йде, що корисне, але воно на одну половину не здійснюється в житті, а на другу половину забруднене загальною розпустою. З ваших слів не видно, що доброчесність справді допомагає висунутись у вашому суспільстві, що за добрі прикмети дають титул лорда, за вченість і побожність дзвоня єпископа, що солдата нагороджують за його подвиги й мужність, суддю за безсторонність, сенатора за любов до батьківщини, радника за мудрість. Самі ви, ввів він далі. Безперестанку мандруючи, уникли, сподіваюсь, багатьох вад ваших земляків, але підсумовуючи ваші відповіді яких мені так важко було домогтися від вас? Я не можу надійти висновку, що більшість ваших співчизників являють собою плем'я гидкої черви, найшкідливішої з тієї, яка будь-коли плазувала по землі. Розділ сьомий. Любов автора до батьківщини. Він робить королю дуже вигідну пропозицію, але його величність відхиляє її. Необізнаність короля з політикою. Наука в цій країні дуже недосконало й обмежена закони, військова справа та партії в їхній державі, тільки безмежна любов до правди не дозволила мені обминути цю частину моєї історії. Даремно було виявляти своє обурення, бо з нього могли тільки посміятися, і я мусив терпляче слухати, як образливо трактували мою любу благородну батьківщину. Я сумував так щиро. Як на моєму місці сумував би й кожен із читачів. Але монарх цей з такою цікавістю й так уперто допитувався до всіх деталей, що я, з самої вдячності та чемності, повинен був давати правдиві відповіді. На виправдання своємушу проте сказати, що я майстерно обминув багато запитань, і кожен пункт подавав у куди сприятливішому освітленні, ніж дозволяла істина. Щодо моєї батьківщини. То я завжди дотримувався похвальної небесторонності, яку Діонці Галікарнаський справедливо радить історикам він рекомендує затушковувати хиби та вади своєї політичної матерії, і як для неї висвітлювати її красу та чесноти. Саме це я й намагався щиро робити під час численних розмов із монархом, але на нещастя, без ніяких наслідків на виправдання короля. Мушу сказати, що він завжди жив від решти світу і був малообізнаний зі звичаями та правилами доброї поведінки, які переважають серед інших народів. Така необізнаність спричинюється до забобонів та вузькості світогляду. І тому ясно, що погляди цього ізольованого від інших країн монарха на чесноти та хиби людські ні в якому разі не можуть бути міркою для нас, культурних європейців. На доказ цього, і щоб показати сумні наслідки військового виховання, я наводжу далі один неймовірний випадок. Щоб здобути ще більшу ласку його величності, я розповів йому, що три або чотири століття тому у нас винайдено порох, що коли в купу такого пороху, нехай хоч і згору за вишки, потрапляє щонайменша іскра, він вибухає з гуркутом сильнішим, ніж грім. Що певна кількість такого пороху. Забита в порожню залізну або чавунну трубу виштовхує чавунну або свинцеву кулю з такою силою та швидкістю, що протистояти їй ніщо не може. Щонайбільше виконуті таким способом кулі не тільки враз нищать цілі лави солдатів, а й руйнують ущент найміцніші мури, пускають на дно кораблі з тисячами людей, а з'єднані поміж себе ланцюгом трощать шогли та снасті, Шматують тіла людські й пустошать усе навколо, що ми часто кладемо цей порох у великі порожні залізні кулі, кидаємо їх спеціальними машинами в обложені нами міста, і що вони збивають брук, висаджують у повітря будинки, вибухають і розкидають на всі боки залізні скалки, трощачи голови всім, хто трапляється поблизу. Що я знаю складові частини того пороху, і що вони дуже дешеві й прості. Я вмію змішувати їх. Можу навчити його робітників виготовляти такі труби, розміри яких будуть пропорційні всім речам у його королівстві. І найдовші з них не повинні мати більше як 100 футів. Що 20 або 30 таких труб, заряджені відповідною кількістю пороху і куль, за кілька годин можуть зруйнувати мури найбільшого в королівстві міста і навіть знищити всю столицю, якщо вона повстане, коли йому завгодно буде встановити необмежену владу. Розповівши про все, я укліно запропонував йому свої послуги, створення нової зброї, на ознаку моєї вдячності за ласку та опіку. Моя розповідь про ці страшні знаряді руйнування вкинула короля у великий жах. Він дуже дивувався, що такий нікчемний, непомітний плазун, як він називав мене, може мати такі нелюдські думки, і так звик до них, що цілком спокійно розповідає про такі криваві страхіття, заподіяні цими згубними машинами, що їх безперечно вигадав якийсь лихий геній, ворог роду людського. Щодо нього самого, то, хоч і як він кохається у нових відкриттях, але він ладен позбутися половини своєї держави або не вживати таких винаходів. Мені ж він порадив ніколи не згадувати про них, якщо я хоч трохи шаную своє життя. Ось вони. Наслідки недостатнього виховання та короткозорості, обдарований усіма прикметами, що забезпечують йому любов та повагу народу, здібний, освічений, талановитий монарх, майже обожнюваний своїми підданцями, з якоїсь непотрібної, незрозумілої європейцям делікатності відмовляється стати цілковитим хазяїном життя, долі та свободи тих підданців. Кажучи так, я ніякою мірою не хочу зменшити заслуг цього справді прекрасного короля. Хоч і розумію, моє оповідання принизить його в очах читача-англійця. Я наводжу цей приклад тільки як доказ конечної потреби об'єднати науку з політикою, що роблять найбільші уми в Європі. Пригадую також, як одного разу я розповів йому про тисячі книжок, написаних нами про мистецтво керування. Але це, супереч моєму бажанню, викликало в нього ще більше до нас відразу. Він сказав, що вважає за злочин будь-які інтриги, таємниці або хитрощі короля та його міністрів. Йому було важко зрозуміти, що таке державна таємниця, яку приховують не від чужої держави, а від власного народу. На думку його величності, правителеві потрібні тільки здоровий розум, почуття справедливості, милосердя, прагнення швидко розглядати справи, та ще декілька властивостей, настільки ясних для кожного, що за них не варто й згадувати. І він упевнено сказав, що той, хто знайде спосіб зростити два колоски там, де досі родив один, зробить для своєї країни та всього людства куди більше добра, ніж усі політичні діячі разом. Освіта цього народу дуже вузька. Вони вивчають тільки етику, історію, літературу та математику яку вони безперечно знають дуже добре. Але в математиці їх цікавить тільки застосування її до життя, до поліпшення сільського господарства та техніки. За що у нас їх шанували б мало. Що ж до абстрактних ідей, то вони аж ніяк не вмішуються в їхніх головах. Жоден закон у цій країні не має слів більше, ніж літер у їхньому алфавіті, який складається з 22 знаків. Але й таких довгих законів у них обмаль. Всі вони викладені в найстисліших та найзрозуміліших виразах. Щоб тлумачити їх по-своєму, ці люди не досить хитрі, а записання коментарів до законів винного карають смертю. Провадження судових справ, як цивільних, так і карних, дуже нескладне, і вони не можуть похвалитися тут якоюсь надзвичайною майстерністю. Як і китайці, вони знають мистецтво друку з незапам'ятних часів, але бібліотеки їхні невеликі. В найбільшій їхній бібліотеці, яка належить королю, нараховують не більше тисячі томів, розміщених у галереї завдовжки 1200 футів. Для читання столяр королеви спорудив мені в одній з кімнат Глемдекліч дерев'яний пристрій у формі сходів 25 футів заввишки. Кожен схидець був до 50 футів завдовжки. Проти сходів ставили притуливши до стінки книжку. Я сходив на верхній схидець, повертався обличчям до книжки і починав читати сторінку зверху. Щоб прочитати рядок, я мусив пройти 8-9 кроків з правого боку до лівого, тоді вертався назад. Прочитавши так кілька рядків, я спускався на один схидець, а дочитавши сторінку, Знов піднімався аж нагору й таким самим способом починав читати дальшу. Перегортав я їх обіруч, і це не завдавало мені великих труднощів, бо папір був не товщий за наш картон, а аркуші в найбільших фоліантах – не довші за 18 або 20 футів. Стиль книжок ясний, мужній і плавний, але не цяцькований, бо вони уникають зайвих слів та повторень. Я перечитав багато їхніх книжок, нато з історій та з питань моралі. Між іншим, мене дуже потішив маленький старий трактат, що завжди лежав у спальні Глемдекліч і належав її виховательці, поважній літній жінці, що цікавилась творами з питань релігії та моралі. В цій книжці розглянуто вади людського роду, і вона має великий авторитет тільки серед жінок та простого люду. Проте мені цікаво було подивитися, що міг написати про це їхній письменник. Автор, як виявилось, повторював усі звичайні фрази європейських моралістів, показуючи, яке мале природою своєю, нікчемне та безпорадне створіння людина, як нездатно воно захищати себе від негоди та лютих звірів, наскільки вищі одні тварини проти неї своєю силою, другі – прудкістю, треті – завбачливістю, четверті – працювитістю. Він додав до цього, що останні століття природа почала занепадати та вироджуватись, і творить тепер лише маленьких недоносків, як порівняти їх з людьми, що жили в старовину. На його думку, є багато підстав гадати, що представники людської породи спочатку були більшими розмірами, і що за давніх часів навіть існували велетні. Як розповідає про те історія та перекази, і як стверджують величезні кістки і черепи, викопані по багатьох місцевостях королівства. Розміром своїм вони набагато перевищують кістки теперішньої здрібнілої людської раси. Він запевняв, що самі закони природи вимагають, щоб спочатку ми були більші та дужчі і не гинули від кожного незначного випадку – черепиці, яка впаде з будинку, каменюки, кинутої хлопчиком, або струмочка, де можна втопитись. З цих міркувань автор виводив кілька правил моралі корисних у практичному житті, але повторювати їх тут не варто. Я не міг не замислитись над питанням, чому всі так люблять розводитись на теми моралі, висловлювати своє незадоволення та скаржитись на нашу боротьбу з природою. Гадаю, що по уважному дослідженні всі ці скарги виявляться і в нас обґрунтованими не краще, ніж у того народу. Бробдінгнешці пишаються своєю армією, що складається із 176 тисяч піхоти і 32 тисяч кіноти, хоч навряд чи можна назвати армією зборища торгового люду по містах та фермерів у селах, які перебувають під командою дворян і не дістають ніякої платні або іншої винагороди. Правда, вони досить добре муштровані та дисципліновані. Але чи могло ж бути інакше, коли кожен фермер служить під командою свого поміщика? а городяни підлягають місцевій старшині, обраній, як у Венеції, загальним голосуванням. Мені часто доводилось бачити військові вправи столичного ополчення на великому полі в 20 квадратних миль, недалеко від міста. Хоч на полі було не більше 25 тисяч піхотинців і 6 тисяч вершників, але я нізащо не міг би точно порахувати, скільки їх. Таку величезну площу вкривали вони. Кавалерис на коні сягав щось із сто футів, і я бачив, як весь цей корпус за командою враз витягав із іспіхов мечі і вимахував ними в повітрі. Не можна уявити собі грандіознішою та дивовижнішої картини. Здавалося, ніби спалахнуло десять тисяч блискавок, укриваючи собою все небо. Мене дуже зацікавило, яким чином король додумався організувати армію і навчити свій народ військової дисципліни. Адже його володіння ніде не межують з іншими державами. З розмов та прочитаних книжок я довідався, що протягом багатьох сторіч бробінгнешці воріли на недугу, спільну для всього людства. Дворянство намагалось поширити свої права, народ боронив свою волю, а король хотів бути необмеженим володарем. Все це не раз призводило до громадянської війни, який поклав край дід теперішнього короля, порозумівшись з усіма партіями. Тоді й було засновано ополчення, яке завжди стоїть на варті порядків. Розділ 8. Король і королева їдуть до кордонів. Автор супроводить їх. Докладне оповідання про те, яким способом покинув він країну? Він повертається до Англії. У мене завжди було перечуття, що рано чи пізно я знову буду на волі. хоч сказати, як це має статися, або скласти більш-менш реальний план утечі я не міг. Корабель, яким я приїхав, був перший бачений біля цих берегів, і король наказав витягати на берег усяке судно, яке будь-коли з'явиться, і разом з пасажирами та екіпажем приставляти його возом до Лорбрульгорода. Я прожив уже два роки в цій країні. На початку третього року мені з Глемдекліч довелося супроводити їх величності в подорожі до південного берега королівства. Мене, як я уже казав, возили в дорожній скринці, що являла собою дуже зручну кімнату в 20 футів завширшки. До чотирьох кутків стелі я наказав підвісити на шовкових нитках гамак, що зменшував тряску під час переїзду і правив мені за ліжко, коли я дорогою хотів спати. Над самим моїм гамаком Тесляр, на моє прохання, випиляв отвірць квадратний фут за вбільшки для доступу свіжого повітря в спеку. Його я міг за своїм бажанням затоляти лядою, що ходила в жолобках. Діставшись з кінцевої мети нашої подорожі, Король вирішив отпочити кілька днів у своєму палаці, біля Фленфласніка, міста, яке лежало за миль 18 від узбережжя. Глемдекліч і я дуже потомилися. Я трохи застудився, а бідна дівчинка почувала себе такою слабою, що мусила сидіти в кімнаті. Мені кортіло побачити океан, бо тільки ним я міг би втекти звідси. Вдавши себе зовсім хворого, я попросив пустити мене до моря, подихати свіжим повітрям, і відрядити зі мною пажа, якого я дуже любив і на якого мене іноді звіряли. Ніколи не забуду, як неохоче дала свою згоду Глемдікліч, як зворушливо наказувала вона пажа відоглядати мене, і як вона плакала, прощаючись зі мною, немов перечувала те, що мало статися. Хлопець забрав мене разом із скринькою і за півгодини приніс на скелястий морський берег. Там я зволів йому поставити скриньку на землю, Підняв одне вікно, почав сумно дивитися на море. Я ще почував себе погано і сказав пажеві, що хочу трохи подрімати в гамаку, сподіваючись, що мені полегшає. Я ліг, а хлопець щільно причинив вікно, щоб і я не застудився, і, не передбачаючи, мабуть, ніякої небезпеки, подався шукати пташині яйця між скель. З вікна я бачив, як він шукав їх і знаходив по одному чи то по два в розколинах. Незабаром сон знеміг мене. Через деякий час я раптом прокинувся, почувши, як хтось сильно сіпнув за кільце, прикріплене до верхньої дошки скриньки, щоб її легше було носити. Далі я почув, що скринька піднеслася високо вгору і помчала вперед з неймовірною швидкістю. Від першого поштовху я ледве не впав з гамака, але згодом скринька стала плавно погойдуватися. Я раз у раз кричав якомога голосніше але все це даремно. Визираючи у вікно, я бачив тільки небо та хмари. Над головою я чув шум, неначе лопотіння крил, і помало почав усвідомлювати собі весь жах мого становища. Я зрозумів, що якийсь орел схопив мою скриньку дзьобом за кільце, і тепер летить, щоб з висоти скинути її на скелю і розбити немов черепаху в шкарлупі, а потім витягти мій труп. Адже птахиці... Дуже розумні й обдаровані надзвичайно гострим нюхом, що дозволяє їм знаходити здобич приховану краще, ніж був прихований я за дводюймовими стінами скриньки. Незабаром шум подужчав. Удари крил почастішали. І скринька заколивалася, неначе ліхтар у бурю. Я почув, як орла. Я певний, що то був Орел. Хтось ударив кілька разів з великою силою, а потім я полетів униз так швидко що мені аж дух забило. Сплеск води, оглушливіший, ніж ревіння Ніагарського водоспаду, і падіння припинилося. Хвилину було тихо й темно, а далі скринька почала підійматися, і крізь верхні шибки вікна замерехтіло денне світло. Я зрозумів, що впав у море, і через вагу мого тіла та речей, що були в скринці, а також широких залізних пластинок, що скріпляли її, вона занурилася в путів на п'ять. Я й досі вважаю, що за орлом, коли він ніс мене, погналися інші орли. Між ними щонила собі за здобич, і він, боронячись од нападу, випустив мене з дзьоба. Залізні пластинки знизу, вони були найміцніші, дозволили скринці зберегти рівновагу під час падіння і не дали розбитися, коли вона вдарилась об воду. Всі частини в ній були добре припасовані. Двері ходили не на завісах, а підіймалися та спускалися по жолобках, і це робило скриньку такою щільною, що в неї не пройшло й краплі води. Я через силу заліз з гамака, наважився попереду відсунути ляду в стелі, щоб опустити всередину свіжого повітря, без якого я мало не задихнувся. Як хотілося мені тоді знову бути з моєю любою Глемдекліч, яку я бачив тільки годину тому, і правду сказати я не міг не пожаліти свою бідну няньку, що мала зазнати стільки горя, розлучившись зі мною і втративши ласку королівську та своє становище при дворі. Навряд чи багато мандрівників бували в тяжчій скруті, ніж був тоді я, кожної хвилини чекаючи, що скринька розіб'ється або принаймні її перекине першим же поривом вітру чи хвилею. Одна розбита шибка і смерть неминуча бо вікна скриньки захищали лише залізні грати, прибиті з надвору на випадок якого дорожнього нещастя. Я бачив, як крізь численні шпарки, хоч вони були і невеличкі, в скриньку почала проходити вода. Я затоляв їх, як умів. Я не здужив підняти покрівлю, хоч дуже хотів зробити це, щоб вилізти на гору, де я міг протриматись на кілька годин довше, ніж сидячи замкнений у цім сказати в трюмі. Та якби я на день-два і запобіг небезпеці, мене очікувала жахлива смерть з голоду та холоду. Так перебув я чотири години, кожну мить вважаючи за останню, а інколи навіть бажаючи смерті. Я казав уже читачеві, що на глухій стіні моєї скринки були дві міцні клямри, щоб крізь них слуга, везучи мене вверхи, просунув пояс, застібаючи його потім пряжкою. Я раптом почув, як щось стало шкрептися по цій стіні, а далі мені здалося, що скринь копхають або тягнуть по воді. Я відчував ніби поштовхи, від яких хвилі підіймаються майже до верху моїх вікон, залишаючи мене в темряві. У мене прокинулась надія на порятунок, хоч я й не уявляв собі, звідки він міг прийти. Я відгвинтив один із моїх стільців, що був завжди прикріплений до підлоги. З великими труднощами я знову пригвинтив його під самою лядю, яку перед тим отсунув. Вилізши на цей стілець і наблизивши голову до отвору, я почав голосно гукати всіма відомими мені мовами. Далі я прив'язав до палиці, яку, звичайно, носив із собою хустку, стромив її і став вимахувати нею. Отже, якщо поблизу був човен або корабель, Моряки мали зрозуміти, що в скринці замкнено якогось нещасливця. Всі мої зусилля були марні, проте я ясно відчував, що моя кімната посувається наперед, а за годину глуха стіна її, де були клямри, вдарилася об щось тверде. Спершу я подумав був, що це скеля. Мене стало підкидати ще більше, ніж попереду. Згори чувся якийсь гомін і шкрябання, ніби крізь кільце протягали канат. Потім я відчув як мене помало підтягли фута на три вгору. Я знову почав вимахувати хусткою та голосувати, аж доки захрип. Мені відповіли трикратним вигуком, і я відчув незвичайний приплив радості, зрозумілий тільки тим, хто коли-небудь пережив його. Далі я почув тупід надголовою. Хтось нахилився до отвору й гукнув до мене англійською мовою. Я назвав себе, сказав, що зазнав великого лиха, і благав ім'ям усього живого визволити мене з цієї в'язниці. Голос відповідав, що я в безпеці, бо мою скриньку прив'язано до корабля, і що зараз прийде Теслер та пропаляє мені ширший отвір у стелі, щоб витягти мене звідти. Я відповів, що це цілком зайва річ, що на це треба багато часу, і що нехай вони звалять якомусь матросові взятися пальцем за кільце, витягти скриньку з моря на корабель та віднести її до каюти капітана. Почувши таку дику пропозицію, дехто подумав, що я божевільний, а дехто засміявся. Але мені й на думку не спало, що я знову опинився серед людей мого зросту та сили. Нарешті Теслер поширив отвір до чотирьох квадратних футів. До мене в кімнату спустили драбину, якою я виліз відти, і мене підняли в дуже тяжкому стані на корабель. Здивовані моряки закидали мене тисячами запитань, на які мені не хотілося відповідати. Зі свого боку я теж здивувався, побачивши стільки пігмеїв, як здавалося моїм звиклим до велетенських речей очам. Капітан, містер Томас Вілкокс, дуже порядна людина із Шропширу, помітивши, як я от-от упаду непритомний, повів мене до себе в каюту і дав випити чогось міцного. Потім поклав мене на своє ліжко і порадив трохи відпочити, чого я справді дуже потребував. Перед тим, як заснути... Я розповів йому, що в моїй скринці є деякі коштовні речі, які шкода було б утратити: гарний гамак, два стільці стіл, тил, охидне ліжко й комод, що кімната з усіх боків позавішувана, або краще сказати, оббита шовковою та бавовняною матерією. Коли він накаже комусь з екіпажу принести ту скриньку до нього в каюту, то я відчиню її і покажу все моє добро. Почувши таку нісенітницю, Капітан подумав, що я Мар'ю, але, мабуть, щоб заспокоїти мене, обіцяв дати відповідне розпорядження. Він пішов на палубу і звелів кільком матросам спуститися в скриньку. Звідки, як побачив я згодом, вони витягли всі мої речі, обдерли покриття і стін, але дуже попсували комод, стільці та ліжко, бо відривали їх силоміць, не знавши, що вони пригвиншені до підлоги. Деякі дошки вони взяли на потреби їхнього корабля. Забравши все, що привернуло їхню увагу, вони викинули скриньку в море, де вона, маючи багато пошкоджень на дні та в стінах, незабаром потонула. Я, звичайно, був радий, що не бачив такого плюндрування, бо я певний, що воно дуже б уразило мене, відновивши в пам'яті картини колишнього мого життя, яке я хотів забути. Я проспав кілька годин, але дуже неспокійно. Мені вижалися місця, де я недавно жив і небезпеки, від яких я врятувався. Та все ж таки, прокинувшись, я відчув себе краще. Було близько восьмої вечора, і містер Вілкокс, думаючи, що я голодував перед цим надто довго, звелів негайно подавати вечерю. Побачивши, що я не схожий на божевільного і не кажу безглуздих речей, він розмовляв зі мною дуже люб'язно, а коли ми залишилися самі, попросив мене розповісти про свої мандрівки. Та про те, як опинився я у цій величезній скрині серед чистого моря. Він сказав, що приблизно опівдні, дивлячись у підзорну трубу, він помітив мою скриню, на далекій відстані від корабля. Спершу він думав, що то судно, і вирішив підійти до нього, гадаючи, що не дуже збочиться з курсу і зможе купити сухарів, бо свої у них уже кінчалися. Підійшовши ближче і побачивши свою помилку, він послав шлюпку розвідати, що воно таке. Але матроси повернулися налякані, й богом свідчилося, що то плавучий будинок. Він посміявся з їхньої дурості і сам сів у шлюпку, наказавши матросам узяти собою міцний канат. Погода була тиха. Кілька разів об'їхавши круг мене, він помітив вікна із залізними гратами. На одній із глухих стін він побачив дві клямри. він звелів своїм людям під'їхати до скрині з цього боку, прикріпити канат до однієї із клямр і тягти скриню до корабля. Підійшовши до судна, він розпорядився прикріпити другий канат до кільця зверху скрині і підняти її на блоках. Але весь екіпаж спромігся підняти її тільки на два чи три фути. Потім вони побачили мою палицю з хусткою, вистромлену з отвору і вирішили, що там ув'язнено якогось нещасливця. Я спитав, чи не бачив капітана або хто-небудь з його екіпажу на той час, коли помітили мене, величезних птахів у повітрі. Капітан відповів, що поки я спав, він обговорював з матросами ті чудні обставини, за яких вони знайшли мене, і один з них сказав, що бачив трьох орлів, які летіли на північ, але не помітив, щоб вони були більше, ніж звичайні. Я пояснив собі це явище великою висотою, на якій летіли птахи. Капітан же не зрозумів причини мого запитання. Далі я запитав його, як далеко ми, на його думку, від землі. Він відповів, що за його підрахунками миль за сто. Я запевняв його, що він помиляється майже вдвоє, бо я покинув землю не більше, як дві години перед тим, як упав у море. Тоді він знову почав думати, що в голові в мене не все гаразд. Натякнувши мені на це, він порадив піти і лягти у відведеній мені каюті. Я запевнив капітана, що його чемне поводження та приємне товариство дуже добре вплинули на мене, і розум мій тепер здоровий, як ніколи в моєму житті. Тоді він споважнів і попросив дозволу відверто запитати мене, чи не обтяжує мого сумління тяжкий злочин, за який з наказу якогось монарха мене покарали ув'язненням у скрині. Адже по інших країнах великих злочинців пускають у море на дірявих суднах без провізії. Та він хоч і шкодує, що взяв до себе таку погану людину, дає мені слово честі висадити мене цілим і неушкодженим у першому порту, куди ми прибудемо. До цього він додав, що підозра його набагато зросла після безтямних слів, з якими я спочатку звернувся до матросів, а потім і до нього, з приводу моєї кімнати чи скрині, а також після моєї незвичайної поведінки та неспокійних поглядів за вечерюю я попросив капітана терпляче вислухати мою історію і сумлінно розповів про все, що трапило зі мною після мого від'їзду з Англії і до того часу, коли вони знайшли скриню. Правда завжди проторує собі шлях до здорового розуму. І цей до певної міри освічений та безумовно чесний чоловік скінчив тим, що повірив моїм словам та моїй щирості. Щоб остаточно переконати капітана, я попросив його нехай накаже принести мій комод, ключ, якого лежав у мене в кишені. Я відчинив комод і при ньому показав йому колекцію дивинок, зібрану мною в країні, звідки я втік таким дивним способом. Там був гребінець, зроблений з бороди короля і другий з того самого матеріалу, але за спинку йому правив урізок нігті з великого пальця його величності. Була колекція голок та шпилюк, от фута до пів'ярда завдовжки, схожих на кінжали, кілька пачосів королевиного волосся та золотий перстень, який вона люб'язно подарувала мені, знявши з мізинці, одягши мені на шию, як на мисто. Цей перстень я хотів був подарувати капітанові, як віддяку за його гостинність, але він рішуче відмовився прийняти подарунок. Я показав йому також мозоль, зрізаний мною власноручно з ноги однієї придворної дами, яблуко завбільшки». Повернувшись до Англії, я зробив собі з нього келих і вправив його потім у срібло. Нарешті я звернув його увагу на штани, пошиті з мишачої шкури, що були тоді на мені. Я примусив його взяти тільки зуб одного лакея, помітивши, що той зуб він розглядає з особливою цікавістю. Очевидно вражений. Він прийняв його з подякою більшою, ніж була варта ця дрібничка. Недосвідчений лікар, Помилково видер його у одного із слуг, що страждав від зубного болю. Але той зуб був найздоровіший з усіх його зубів. Я почистив його і заховав до себе в комод. Зуб був щось із фут завдовжки і 4 дюйми в діаметрі. Капітан був дуже задоволений з мого нехитрого оповідання і висловив надію, що після повернення до Англії я зроблю послугу світові, виклавши все на папері та опублікувавши. На це я відповів, що, на мою думку, в Англії вже забагато книг про подорожі, що тепер мають успіх тільки книги про незвичайні пригоди, і я побоююсь, що багато хто з авторів зважає на істину менше, ніж на свої власні вигоди та чистолюбство, і дбає лише про розвагу неосвічених читачів. Що в оповіданні моїм буде мова майже виключно про звичайні події, і воно не буде прикрашене тими описами дивовижних рослин, дерев, таків, та всяких тварин або варварських звичаїв та ідолопоклонства деконів, яких так рясно в творах сучасних письменників. Проте я подякував йому за добру думку про мене і пообіцяв обміркувати цю справу. Дивуючись моїй звидці кричати під час розмови, містер Вілкок запитав, чи наглохі в тій країні король та королева. Я сказав, що протягом двох років не говорив інакше. І так звик до цього, що тепер його голос та манери матросів здаються мені шепотом, хоч я й добре розбираю всі слова. А коли я розмовляв у тій країні, я скидався на людину, що розмовляє на вулиці своїм приятелем, який стоїть на вершечку дзвіниці, крім тих випадків, коли мене ставили на стіл або хтось тримав мене на долоні. І Я сказав йому, що спостеріг ще одну річ, коли я вперше ступив на корабель, і мене оточили матроси. Всі вони здалися мені найнікчемнішими створіннями які я досі бачив. І справді, перебуваючи в державі велетнів, я ніколи не наважувався глянути на себе в дзеркало. Бо очі мої так звикли до великих речей, що порівняння їх з собою викликало в мене неприємне почуття власної мізерності. На це капітан сказав, що помітив, як вечерюючи, я на все дивлюся з подивом і часто неначе стримував посмішку. Він не знав, як зрозуміти мою поведінку і пояснював її деяким розладом у моєму мозку. Я зазначив, що його спостереження правдиві, і сказав, що не міг триматись інакше, бачивши тарілку і срібний трепенсовик завбільшки. Свинячий окіст на один раз укусити, а келих менше, ніж Карлопа горіха. Бо хоч королева й наказала забезпечити мене всіма потрібними для мене речами, коли я був на службі у неї, але уявлення мої відповідали тому, що мене оточувало, і я почав дивитися на свою мізерність як на фізичну ваду. Капітан добре зрозумів мене і весело відповів англійським прислів'ям, сказавши, що очі мої ненаситніші, ніж шлунок, бо він не помітив у мене апетиту, хоч я й голодував цілий день. Жартуючи й далі, він заявив, що хоче дав би сто фунтів, щоб побачити мою кімнату в дзьобі Орла, а надто тоді, коли вона падала з такої височини в море. Бо це, мовляв, справді було найдивовижніше видовище, варте того, щоб його описали і передали майбутнім сторіччям. Корабель побував у Тонкені і саме вертався до Англії. Його віднесло на 44 градус північної широти і 143 градус східної довготи. Але за два дні позустрічі зі мною судно потрапило в смугу пасатів і довгий час ішло на південь понад Новою Голландією. А тоді на Західно-Південний Захід та Південно-Південний Захід поки обігнуло мис доброї надії. Подорож наша була зовсім спокійна. І я не хочу втомлювати читача, описуючи її. Капітан зайшов до одного чи двох портів, посилаючи на берег шлюбки по провізію та прісну воду. Але я ні разу не висідав з корабля, доки 3 червня 1706 року, тобто приблизно через 9 місяців по моїй утечі, не прибув до Даунса. Я пропонував заплатити за проїзд своїм багажем, але капітан не взяв з мене ні пенса. Ми розлучилися великими приятелями, і я взяв з нього обіцянку відвідати мене в Редріфі. На позиченні в нього п'ять шилінгів я найняв собі коня та провідника. Їдучи додому, я думав, що знову опинився в країні ліліпутів. Такими маленькими здавалися мені будинки, дерева, худоба й люди. Я боявся, що подавлю перехожих і часто гукав на них, наказуючи зійти з дороги. Разів зодва через мою нахабну поведінку, мені мало не розтрущили голови. Все змішалося в моїй свідомості, і мені довелося питати в людей дорогу до власного дому. Коли я нарешті прибув до свого будинку, і слуга відчинив мені двері, я нахилився до землі, щоб не стукнутися об одвірок. Побачивши дружину, я зігнувся аж до колін, щоб вона могла обняти мене. Дочку, що стала навколішки, чекаючи мого благословення, я спершу був не помітив, бо звик задирати голову і підводити очі вгору, а потім хотів був підняти її за стан однією рукою. На слуг і двох-трьох знайомих, що в той час були в нас, я дивився згори вниз, не наче велетень на пігмеїв. Я сказав жінці, що вона була занадто ощадлива, бо мені здавалося, що вона і дочка звелися на нівець. Одне слово... Я поводився так незвичайно, що всі вони, так само як і капітан, побачивши мене вперше, вирішили, що я збожеволів. Згадую про все це лише для того, щоб показати велику силу звички і відносність наших уявлень. Невдовзі я порозумівся із родиною, із приятелями, але жінка заявила, що більше не пустить мене в море. Проте лиха доля мала наді мною сильнішу владу, як читач дізнається згодом. Тим часом я закінчу другу частину моїх нещасливих мандрів.